Jas. Buongiorno. Good morning. Guds morgen. Good morning to you. Mish mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit dhe për ditën e sotme jeni me Blendi, Jerin, Altin, Sonin dhe Lorin këtu në Club e Femrë 104. Ne jemi çdo ditë më Juve nga ora 7 deri në 10. Në këto vale këtë ekran, mirëmëngjes Jeri, mirëmëngjes Blendi. Ësht fotë për jashtë. Është shumë fotë sot madi. Mi mëngjesi Altin. Mi mëngjes. Mi mëngjesi Sonin, Siri. Mi mëngjes. Mi mëngjes. Mgjese dhe Lori dhe Lori, që është uh, pas ekranit madhë ati edhe bënë regjin e krapë të vës Si kaluat fundjavën? Shumë herë Ti në themuaj që fëtot këtë fundjavë Shumë fëtot <gjubi> Shumë fëtot këtë fundjavë E ka qënë fëtot me gjitha të, të fundjave, ngarkuar me njëjarje, me festa, për të djetorin Po që ka gazeta të mgjese janë interesante, titujt e tjere tjere tjere Do të kemi shumë për të folur në program Hmmmm <gjubi> brenda është ngrohtë, nëse nuk e ngroca as ç'duhet, është ai butoni tek e ke për arsyesh vetë si punon ajo mrokulla e temperaturës. Kështu që, kështu që mund të kaloj mirë. Kështu që mund ja, jo, realisht që mund ja kaloj mirë sot mëngjes. Çfarë ju mungon? Alkool, e ke siklaşim kon tono këjo. Kam vëshë me një njeri nga gjëra si prindrit gjithmonë u thon fëmijëve tyra veç që ne do t'u a themi fëmijëve tanë është kjo. Ne diskajëm dot. Kon ton. Ka qen? Oh, në kohë në tonë këshuaj ngrot <laughs> <laughs> Ne dili me karatjerë në ditë së kjo Se ishte shumë ngrot Za kërish ishte a ishtë fëtot sa E vëse fillon një e, e krema, Ka pika, një gjithmon kër Kësë është mrapa në histori kër është fëtot Ka një gjithmon një kërcilje dhombës hmm, Kur do. ti të regon Unë <laughs> këto për mendoja jo, Muë më dukë um, se ne Bëmë edhe pëmë në gjatë fundi avës mm -hmm. Dhe Dhe me dhe në kishte një Lojë Kjalla e pa duhur Por që më vjen më nërbicim Shull Fruj me feste ke mm -hmm. Dhe pasaj edhe kuj fëtoti E këtë po mendoj E dhe sa romantike Kuj fëtoti të ashtë Dalësht në Tiranë Vë dojtë më shtilësht mirë Se është më gjes në hije Ishte kalkan një, shum, shum, Nuk rije do të në hije Dhe pasaj mendoja për faturën elektrike Që për vjenë dimëj të gjes E më ikë në probleme E më ikë në prelejot Këtë më në ideja të, të, të fët <laughs> e ja futa kotë... Se në fund muaj duke sa romantika është vërtet Kështu që... Këto ishë një gjërat që përmendoja Pa edhe ju e kështë për pëmën të Sherlocku Pa dhe... E pa, pash... E pëmën e lëzets... Shku në interesante... Harim dhe... Mi ishë një tifekt vëgël... <laughs> që Maja... Maja s'k ishe drita... E ishe tje bur dritat... A, ishe tje bur dritat... Ashtë kusher ka përmën ato dritat... Qëtë të shumë... Ndje Okay, Mendova se, se au, <laughs> mm -hmm. do të thosh dikush duke vendosur llampat. Ngaqë kur kur këta ulën me dritat, do të por ulën dritat, ulet në dritat në pamë. Kur është në aktivitetin kryesor dritat janë të ulura. Mm -hmm. Kur mbaron ngrihen dritat. Po Atëherë duket sikur si top me drita. <laughs> <laughs> duket vetëm si top me drita e Maya Sluka i thashë, është përmbuluar në artistin e e zakonshme të. Megjithatë, ajo shumë më pëlqeu mua ishin ato llampat e gjata, sipër banakut, ishin shumë shumë shum bukur. Ato me me dritë, po. Mm -hmm. <laughs> drit, po, se thicishin ca gjëra që <laughs> vaje me drita. Ishte një uletëngritje drita. Po. Ne ndim që janë artistë këtu, instalacione me gjëra. Kështu që, hey, te Sherlocku mund t'i jeni, po. Interesante. Ë, themi mas pas klubin MGS, do të themi seriozisht pas pak. Ta një pëjësim robotin se sa në shtora klubi mëngjesit hapur edhe për këtë javë të ftohtë vjetorin. Ora, shtate dy minuta. Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV. Në ndësuan nga Vodafone. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. A room full of sadness. A broken heart. It's a blame for every single part No science or religion could make this all to you love but never love to have but never hold It's a lie Take a bit of getting used to But I know what's right for you Die high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 Take a bit of getting used to but I know what's right for me Fly high But I know what's right for oh. you So god i know what's right for you let me go. Ve tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1892 Klubet futbollistike Newcastle East End dhe Newcastle West End u bashkuan në një ekip që u quajton Newcastle United. Në vitin 1897, Margaret Durand themeloi gazetën ditore feministe La Fronde në Paris, në Francë. Në vitin 1941, Kina i shpall formalisht luftë aksit Japoni, Itali, Gjermani. Në vitin 1961, Tanzania fiton pavarsin. Në vitin 1990, Lej Valesa u bë presidenti i parë në Poloni i zjedhur drejt për drejt. Në vitin 1992, kryeministri britanik John Mayer njoftoj se prinsi dhe prinsesha e Wellsit ishë ndarë zyrtarishë. Divorci i qiftit përfundoj në 28 gushtë vitin 1996. Në vitin 1996, kombet e bashkuara autorizojnë filimin e marveshjes naft për rrush Shqim me Irakun, kjo marveshe e je jepte të drejt Iraku të kthej në mënyrë të kufizuar në tregun botëror të naftës për herë të parë që nga ndërhyrja ushtarake në kuvajt në 1990-ën. Në vitin 1998, shkenstarët yug Afrikanë zbulojnë skeletin, thua e se të plotë një një riu ma imunë. Sipas vlerësimeve ai rezultoi të jetë 3.6 milion vjet i vjetër, duke u bërë kështu paraardhsi më i vjetër i zbuluar i njerëzit. Në vitin 2003, Lubjana autorizon ndërtimin e xhamisë së parë në Sloveni. Sot është dita botërore kundër korrupsionit. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit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 mitis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Mirë se keni mm -hmm. ardhur në klubin e mëngjesit, miqtash e dashur, ju përshëndesim që zgjidhë 7 dhe 9 minuta ka në këto momente data sot është 9 dhjetor, ditë e hënë. Sabonis një javë e rë për ju e për ne, kështu që ne ju mirpresim në të me muzikë mirë sot. M'pëlqen edhe zgjidhja për këngën e ditës, Recking Ball nga Miley Cyrus ul castle men down here for kaç kohë edhe një gjë tjetër që është dhe, Pagabu është me nësikën, që në fillim, kështu që do okay. të këtë të luë mesajsh. Po, ju e dini, ju e dini tira në shkën, nga kur altimi të luaj, do të dërgonja të mesajshin e famshëm. Kën nga ditët dhe emrën të uaj në 06-19-27-10-222. Po shikoja që në ditën e të djetëtorit, që ishte 10, ka pasur disa aktivitetet, mm -hmm. um, kam zhvilluar, më duket se si ishin 3, po gjithsesi. Njëri ka thënë ai kryeministrit dhe po shikoja që kryeministri ka ë uh, njëra nga, po themi batutat që që ka ka marr ë uh, titullit kryesor mm -hmm. që kryeministri ka lëshuar dje në një takim me Të Ring, ishte korrupsioni në rriet edhe peshqitëm vend. Që shoj se është edhe titull i shkruar eksaktisht ashtu, korrupsioni presin në rriet edhe peshitë mëdhenj. Mm -hmm. Në gazetën Shekulli sot. Tek shipi është shkrim, pse ministri flet me të rinj do kapim edhe peshitë mëdhenj. Ah, e sikon. Po mirë. Qëse do të ket pesh të mëdhenj në riet. Ësh çfarë ne kemi kërkuar nga çesëm që pa. Po. Le flasim, flasim korza, flasim me gluza. Po pesh kaqë do ket. Trofta, barbuna, jo gjëra të vogla. Ciron ka salde le, ku ti, çfarë po, ne ka. Peshi kuçi akorium. Të... Jo, do të, të ketë unë shpresoj që që të jetë vërtet, që tjede të jetë të dalë vërtet, po të dalë vërtet. Mm. Kjo është rase vërtet ose pa vërtet, kjo është thjesht të thon. Mm. Po, tani. Kështu që nga thonë na të bër, është në mes taj... i idet i tërë. Kërcasin ca pranga. <laughs> po personalist edhe besoj edhe juve jeni mbështetës qeveris në mishat po, të peshqeve. Në mishat të tilla po. Padhe një dozë salmon, ton, se jo. E dhe ndonjë një pesh ka qenë I popra, a një dojshë të me bukre pa. pasaj Se bolno, qo. me ku të gjionë qarë Laciona, lexiona në përburqje <hisa> <hisa> <hisa> Ka nga gjitha loje Ka nga gjitha loje E tëmë që janë gjitha pesh deri, në në në në. të veqër dhe nga mi Ishin arrestuar edhe atatë gjykatës e, Prokuroris gjithashtu Të pukës skandali i fix fare Ah, u regjistroni 6 në pranga. Arrestuan ata? Mm -hmm. Po, arrestuan ata. Bon, po, ata për shembull çfarë do i konsiderojmë? Ricanci jo meshashon. A është a janë këta barbuna cilësia e dytë apo janë këta koca merluca, levrekra? Barbuna. Po këta këta tpukës dua të them. Si Cironga. Se, <laughs> Cironga, sepse <pukë pare>, unfarë <laughs> bëhet fjalë për një nga qytetet më të voglën në Shqipëri. Pa, pra. Ju jo, e keni parasysh tpukën? Po, pa, tpuka është është aty, pastaj vazhdonmë ti ecën me s'është më aty. <laughs> pam pam, tpuka është Sa, sa, sa hapë mbylste. Është, është vogel, pa, shume vogel, shume shumë i si vogël. Realisht shumë i vogël, shihni si qytet po them unë. Edhe gjithë kjo tashi është, është jemi prapë në sistemin e Pukës, po, e kuptoni? Mm -hmm. Jemi në këtë mikrokosmos. Të vockur. Qësi që ata mund të jem më shumë se sa barbuna cilësia dytë them unë. Është vërtet. Edhe prokurorët, po. Por këtë këtë lloj fenomeni nuk është se ndodhin vetëm në Pukë. Ishte ndoshta një rast që dhe u bó evidente. Aty por... u përmend emri i kryetarit të gjykatës lokale që themë unë, deri të e kile vrekë shkonë, si... Po, si pas... Por e se Or, es, kush kë shkalla e peshve të mdejnë, sepse gjithë njerë si të razi për peshjit të mdejnë, po nuk ka, nuk një grafit... Po dhe ta kesh për shumë, dhe ta kesh si janë ata... E si Mere i poste, që i shpegojnë në gjitha, në do mendë që... Dhe të brunjë, do të brunjë, do të brunjë e lën pyramida... E merlusë, për shumë, <laughs> <laughs> se qarje... Peshjit të mdejnë <laughs> Tabela e peshve korupcioni. Ta. po. okay. të korupcionin Këllë tishtë e në përstatshme Po, nëjse, okej, shkojmë të këmuzika Dë gjemi një qëtë vogër? Po, një Merry Christmas Oke, okay, një Merry Christmas, thot altini Taninë mqes në regull Më mqesi që të zidëm i shdashur është atmosferë festive po vjen Pak nga pak, vitiri Shno interrupt to Rana to listeners across Albania and the world the morning show with Blindy and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 or as në 7 e <tiparate> 20 minuta jeni me klubin e mëngjesit çdo ditë nga Hëna Nutbrende nga ora 7 deri në 10 në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV gjithashtu mirë se vini ardhur miq dashur 7 e 20 minuta Uh, koa tani për të foljur pak edhe për uh, temën e ditës, juve e dini që bëjn listat uh, në fund vit dhe unë ka menduar që tani e tiri në fund vit mundohemi të bim uh, me tsa listat ndryshme, ku njerëzit mund kontribuojnë edhe të nga thonë pëse të shmendojnë. Kështu që njëra nga ato më të famshmet është edhe lista e njeri u të vitit që gjithë bota e bënë, po mendoj avë, si kur uh, ne të pjuesim digju e si tanë të cili mendojnë ata se është njeriu i vitit. Kush është njeriu i vitit në Shqipëri? 2013. Për 2013-ën, ë le të sigojmë se çfarë opinionesh do të jebin e cilët emra do të përmendeshin. Sigurisht gra e burra, t'ri një flesh, Çerseka. Ëh. Udhjet, të cika, mm -hmm. unë tjetë, cili të tjerë ju mendonin se ka qenë njeriu i vitit. Ëh. Mm -hmm. Është vështirë. Vështirë është në vendin ton fakt, nuk është se kemi kush njerëz që shkuan po arriti e do mundojnë po ka njerëz që kanë bërë një ndryshim për mirë ka, ka njerëz që kanë arritur gjëra për shembull këtë vit sepse unë jova këtë që di tek faqja ime në Facebook dhe faqja e Jon në Facebook klubi i mësuesit edhe për çka kishte edhe parë shikiste po për shembull emri i Edi Ramës për mend vet pak më shpesh se emra të tjerë e vërtetë jo në një këtu hata por në një 30 mesazhe për shkëmboll, më e pash, i përmendë 7-8 herë. Megjithatë, dhe... ajo që doja unë të veçoj, ja, mm -hmm. nuk është një personazh, por mund ta veshin si një personazh sepse janë shumë të tillë. Uh, unë do do zgjidhja si të parën në nën. Si të parën, po. Për vitin 2013, mm -hmm. njeriu i vitit në Shqipëri. Të gjithë ata shqiptarët që umblodhën dhe i thanë jo armëve kimike. Domethënë no, ti do kishe uh, të riun protestues. Të riun protestues. Okej, okay, edhe këtu është një opsion. Në fakt, uh, gojoj më shtet pothuajse. Kam përshtypën aty aty me numra me Është një opsion, por pra emrin e, prap... e kryeministrit Rama. Është një ndryshim shumë i madh, selçe. Iriu, iriu ose e rea protestuese, sepse ndodhet edhe kështu, mm -hmm. që ndonjëherë njeriu i vitit nuk është një njerëj, vetëm një person. Fizik, por një përfaqësim i një grupi njerëzish. Okej, oke, pranoj këtë. Këta të dy kanë qënë uh, opcionin në garë, me të mm shkam -hmm. paru ndër i tani Po sigurisht që se cili mund t'ja api opcionin e vetë Elhajta Dani për shumë, dishte përmendur, disa herë oh, oh. Si njerë i duke sepse, sepse fitoj uh, the, voice. The, voice the Voice of, of, it, of Italy dhe, dhe nuk ishte arritje e pakët, ne ve ndojshem Dikush që është interesuar për shumë nga bota e artit, muzikës, vokalit Për atë, mëse për atë grup njerëzisht Normalisht mund të jetë më rëndësishme se sa fitov. Po Përfaqësoi denjësisht veten edhe shqiptarët e Ro. Po. Një respekti i bëj. Edhe Sa zanguri më atje po. A do të shikojë? Sa zanguri gjithashtu. Ës Sa zangur po vetëm një një opsion. Vetëm një opsion ka. Pa, po. Shum. Një vot dua të them deri tani. Kështu që juve mund t'jepni tuaj, ne nuk kemi bërë një listë paraprake, ë të njerëz që mendojmë se duhet ishin, megjithatë mund ta kishim. Nëherë ka lista orientuese, mm. por ne kemi lënë uh, thjesht lirë. Totale kemi lënë gjus. Që juve mund të mendonin për cilin do. Që ja vlen që të përmendet edhe gjë tjetër. Kur bëjmë një bisedë më ngjësi të tillë, që njerëzit më së shumti e dëgjojnë, një pjesë çu ndos zakonisht, ë, uh, shumëca dëgjojnë, ka një pjesë të vogël që dëgjojnë dhe shkruajnë dhe mm -hmm. komunikojnë, por por uh, edhe tikush që ne dimë që nuk do të zgjitet njeriu i vitit mund të përmendet për për uh, Respekt do të temë, për, për të anteruar, për shumë. Një punë, se mund këtë gradhe bura që bëjnë gjëra që normalisht nuk do të jepri në atyre kopertinën e revistës time për Shqiprinë, por, por që duen, duen përmendur, duen, duen njohur. Duat, nuk duen dhe në hajës. Nuk duen në hajës. Nuk duen në hajës. Nuk duen në hajës. Nuk duen në hajës. Nuk duen në hajës. Nuk duen në hajës. Ka shumë njëres. N një kur bën këto listat duhet të jetë në këtë sens. Do të thonë duhet duhen respektuar ata punët e cilëve janë një kontribut e tjerë e tjerë e tjerë. Nuk mund të kesh uh, njeriuën e vitit vetëm uh, diku që ka, ku diun më thë çfarë. ose thjesht të të pëlqen. Mm. Por jo mm -hmm. nuk është se ka dhënë një kontribut. Kontribut duhet të jetë aty sepse aty, aty merr sens e gjithë. Mendojun, mendojun. Megjithatë, ai nuk e di se cili do të ishte njeriu i vitit. Për të menjëherë midis në Shqipëri. Me gjithë gjërat që kanë dodur Me një vit Dikush mund të shë Sali Berisha E kanë son, e kanë son më se, pasion, se se u largua pasisht A thua ati se Po edhe në nardë ndo ka ka marrë Një pik e, Një nardë <laughs> e më i tonë po A thua ati se se <laughs> E kishët legjitimuar Tidin dhe flakën vëndit Dhe këmë tonë por shë Por nga gjiku pasisht Javim dhe indekorat Po <laughs> pra <laughs> Unë them jo ëh uh, jo, uh, dhe shikojmë zëdien në mënyrë mizerale po lenëse. Okej. Kështu që leta mendojmë se kush është njeriu i vitit 2013 në Shqipëri. Sot në grupin e Mqensit, ndërkohë Avici do të vinë hey brother. Kjo është e dyta në listë nga një listë që shpresoj të bëhet e gjatë këngësh që Avici bën me këtë tematikën country kështu. Brenda ja ku vjen Discover. Hey sister. No the water sweet but blood is thicker Oh when the sky comes falling down for you there's nothing in this world I wouldn't jer fiksimi që gënin ardën në klubin e mëjesit ministash ju përshëndesim që të gjithë ju urojim një ditë fantastike përpara çdo ditë më Juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto val në këtë ekran mblem dijeria e arti Sony Lori, ne ju përshëndesim ëm um, tani është uh, <im> uh, mund të lexojmë disa nga mesazhet e tjera që kanë sill njerëz që kanë lidhje me personazhet që mund uh, të ishin potencialisht personazhë i vitit në Shqipëri lecikë më siç mendohet njerëz atëherë është një vajzë që quhet Morena thotë so mëjes drek dark Grida Duma Personazhi i vitit. Personazhi i vitit. Okej, okay, më rregull, një involv për Grida Dumën, Grida Duma këtë vit të spikatur në debatet televizive ka mm -hmm. përshtynur nga më të shumtë e nga më të zjartit. Mhm. Mm Kemi Dritanin, jo? pastaj që thot Ilir Meta si balancues i politikës shqiptare. Okej, okay, sikurim sa vota merr mm -hmm. Ilir Meta, personazhi e nuk ky nuk, nuk është viti vetëm Ilir Metës. Unë mendoj që Ilira Meta është duhet përgatitur vitin e tij. Mhm. Mm se më t'shau un Ka... Nuk e ti sepse, po që Kam përshqypin që i Lir Meda do bëhet sërish... Ka rënë në pesh Po rishk... do... që ka rënë në poso Po <laughs> që, do... <laughs> <Për> që do, <laughs> do e pi votën? Do, do <laughs> bëhet sërish krye Ministri Shqipris Kam përshqypin që kjo do ndojë Nuk e ti se kur Pra në e po tëhem nuk është ky viti I Lir Medos Se, se do... do vi një vit po Po kjo është i është përshqypja ime Pasaj kemi Valterin që thot Elhajda Dani Kemi Anilën që thot Nard Ndoka Romina thot Elajda Dani gjithashtu Kemi Denisen që thot Edi Ramam Pasaj kemi Albanen me Sazan Guri është Ardiani që thot Aleksandr Arvizo Merë një pik Aleksandr Arvizo. Arvizo Zdo thoshtë të ti por... por nuk është Por ne pëflasim e... dhe dalis... për vendin tonksh Por nuk <laughs> është Për Shqiprim pëthoshim Nje që e hmm. ku vizuam në dali Në arv... që se mund të, mund të dil dhe Arvizu ja, po, Arvizu e dhe u lërgu akëtë vitë Për për në për është të, të viti arvizus ja. Përsa kemi erjoni që thot gjimnazistët e protestës kunder armve kimika Marin votën e ti Beatriz thot dritër ro a golli Përsa kemi Edin që thot normal që edi rama Normal për një Êshtë një, një djadë memrin edi, e, edi Siguris, rama, siguris <laughs> A o, si për një <laughs> me ndoja se mos Kriminis të ta ja, normal, ja. <laughs> që un, normal që unë Kemi genin që thot e ku ka njërës të hajrit në Shqipëri Po ka geni, si s'ka një është hajrit, Shqipëri. Uh, dhe me ka që mbilum atë të debat, po gjithës e si. Uh, Unë do të un thosha mm -hmm. që njëri u i vitit mund të ishte nga që një parë dhe i dani, ose edi rama, ose elhajta dani, por, uh, është dhe gëtë jetëra pasaj. E, studentit Student protestu e mm -hmm. së lukët, që e kanë qua e turë? Po, kanë përshypen që mundë... Dhe që katë të tilë? Mhm. Mm Gjimnazi si pa. i Protestës. Gjimnazi i Protestës më ka thirrur atë ras, po. Kemi pastaj Teifisin që thot Edi Rama, ëh, mm -hmm. në zëvendësin e parë, pastaj Enxi thot Edi Rama gjithashtu, uh, Reni thot Blendi Fevziu. Ermal Memagji më kanë shkuar Daniela këtu, Margarita thot uh, po falë, oh, po thot për mua, por inse punë e njoha atë dhe më bën thjesht <laughs> gjizesim. <gjithashtu>, uh, Anxela shkruan studenti panjohur ose qytetari panjohur lidhje mm -hmm. me me festën në mënyrë definitive thotë ajo. Dorasa Gimiflova ka shkaturar ai ajo nxënsi që la shkollën dhe mori pjesë në protest kundra sjelljes si armëve kimike dhe rrezikoi të përjashtohej nga shkolla për këtë. Duhet të jetë uh... duhet të jet dië një periudë ti. Pergo Girdi ka një tjetër qasje. Mhm. Mm Ermal Mamashi thotë uh, Elalea e tjera e tjera e tjera. Okej, okay, tani është sot Edirama, Silvi Lul Basha, Klaus i thot Sali Berisha dhe ka vënë një zemër. Edhe rakipi ka shkruar tur që duhen të jetë figura e studentëve protestues kundër armë kimike, pra studenti pa një. I pa më në. Migena sot Edirama kam edhe Lorencin duhet të thot Krshnik Spahiu. Hm. Mm. Krshnik Spahiu, <tom> ta. Si çka që çaqeti. Çaqeti më, <kamarë>. shkeshe... <laughs> më shaut. Po, s'kam zgjepos, do të ishte viti Krshnikut më ndoi. Fëmjër, për mirë, ndështë e për këtë dhe... Ralli të të sofë me të gjithë sikur e kërë <laughs> <kurje> fuzi <laughs> Tani okay. pësut të këmë i qarë Të është i të so më i qarë Qarë jeti? Shërbim në shërbim të grekut jeti? <laughs> Pështjovë? Ha? Ne i sëtë iko, iko... Jo, nuk ishte... Nuk ishte viti Më vjen kesh Viti, kështë një kështë pa hiut Do të kishte qënë sikur, por nuk që e Nuk shem Agim Basha ka shumë dërsa e vështirë të gjeshe Dhe pse ka shumë që bëjnë veprat e mira Janë anonim thot Ne më shumë jojmë ata Që nuk bëjnë veprat e mira Tërë që klasin për veprat e tjerë Absolutisht Vem dëkord Vem është as pak është tushi që vjen dani me Black Heart Në klubin e mqesit Ora 7.35 minuta Ashtë një mqesi fëtot mishdashur Por Ja dhe ajsh Një fund fare Një fund fare Datën e sotme dia ditës kam mështimin un po doli një ai diell po tani ende është era po themas pa klubi mëësit kaja më them Mënë gjësë, si ka le fundjava për ty, Eldi Meroli. Afton, ha? Paxi, fto do blendi. A shë paxi, fto do, Eldi. Po në grove vetë. Mënë temi blendi që kemi edhe ngritësa. Pa? Ja, kemi edhe ngritësa, pa. Për tomu, të segmentit të këbrylli, pra të fillimi rrugës të bulevardi gjandarë, pra në ministrisja, të këbrylli fixë kur vjen nga kryzimi i porcelane, pra që vjen drejtë bryllit në zbritje, ja kupto, va? që të sh Kemi pak ngrit, tek tek pallati brigadatave, ajo është pjesë me lavazh shumë në zbritje e ujit madh qarkullon palati, aty. Pallati, pallati brigadatave. Para i tillë ai mund të ngrihet në qarkullim e sipër. Ëh. Uh -huh. Pjesë tjetër mund të mendoj tek pallati me shigjet, ka pak ngritje pranë shkollës teknologjike. Për sa i përket trafikut vendit, kemi në dy aksit në traktet kryesorë dy janë me probleme, është rruga Durrësit nga semaforët e Laprakës deri në qendër, uh -huh. rruga Durrësit dhe rruga Elbasanit nga liceu artistik drejt sheshit Bush. Ndërkohë nga rruga Bardhyll drejtë qëndrës kemi rrugën e Dibris me pak trafik nga në të kachet në në gjithje drejtë së lvisë, kemi rrugën Ferit Gjajko nga farmacia dhe dhe dhe dispanseria, dy kryzime të kemi me trafikë, Bulivari Zandargar, Dji Bulivari ka trafik normal. Tirana vetëm rruga Sami Frashit në zgjidhje me pak trafik. Okej. Faleminderit Elvin. Faleminderit Elvin i Rolli nga Radio Taxi Classic mish dashur i cili na informon mbi gjendjen e trafikut. Çdo mëngjes këtu në qruinën e mëngjesit kur flet me ne, a jeni me Blendi, Njerin, Alpinin, Sonin dhe Lorenz sot mëngjes. Po shikoj pak edhe njërin nga ndodhit e djeshme që ka zënë edhe çudi e malle në në shtyp është një foto të këshekulli i zonjës uh, Mesila Doda dhe Kryeministrit Sepse është kuriozitet me sa duket për uh, medjet që atat ishin në një sal bashk A thua ti se dy njerës në një sal, sikur s'jan në uh, sal në, oh. në kuventit, shpesh Por që, uhaaah, uh, është nga, është ba këtë 4 hegjur vëmënd jetë Me gjithë se kanë një lojtë të drejte, mendoj unë Ka një lojë kërëziturin ati, sepse nuk ishte Zonja ndodhë atek organizimi i pëtës ah. Të organizimi ku fjallin e mbajti Zoti Basha, atyre, atyre, atyre, atyre mm. Por ishte të kënjë organizim tjetë, që nuk ishte organizimi i Krye Ministri Por, por ku ishte i fëtuar Krye Ministri mm. Ka përshypjën mund se këtu, ajo i ka sëruar një zitë Se janë bërkurioze, i kanë Normal. të tanë që si vajtë e ti atyre Kanë fëtuar atëm, kanë fëtuar mua, po ishte studentet e vjetorit mm. që ishen aty Se nuk mbetet të... Nuk është esh zbutur, më është bërë më pak Demokrata, po është afruar Po po, adje i të regon dhe kreminisit Kreminisit i të regon dhe një palmë që ishtë adje shef dhe <gjohet> A bërë dhe sabatuta pashkë E kjo ishte njëra nga ajgjërrat Që duhet ishte në Pajgjët e para të gazetave sot, me pa tjetër Të tjera pasaj ka plot Arështë edhe kjo një njërëja dhe volit Që, e dy vlezërve E dy vlezërve hmm. ati që janë në vrarë me policinë Greke Shë vrarë një polici janë vrarë dhe dy Vlezër shqiptar nga devoli që Si pas familjarëve dhe tyre Ishin atje për të gjohetur peshk uh, Tani, Ati që ka tjil? ja, në tjilë Për të fituar për bukës E në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj pakë gjodisën kënga. Nuk e di se si ka qenë qe, tamam. Ata thoshin që ishin për Bukulin e Korçës, kurse policia greke bante qendrimin që qe, ata ishin trafikant droge. Në fakt, po nuk e di. Megjithatë, po shikoje uh, vendin ku ata jetonin, dukej që nuk ishte në një luks, si të jashtëzakonshëm, madje do thoya të kundërtën. Po. Në fakt ata shetëshën drogën me, kështu, duke qenë se fitoin këta shumë, fitoin ato në Tirana, apo si kush i kanë vendosur. Ne isë. Si si di këtë gjë aty ieri? Je, je pak e pak këtu, pa mësuar me punën e drogës. Do ta bëjmë anagramën? Ta. Gati. Si thoni jeni gati? Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, te një shok, një fjalë shumë të gjatë. Është <laughs> një fjalë vetëm, injiroj fjalën poshtë. Është e njëjta fjalë. Duket sikur ke bërë dritë jetë e fjalës. Jo, është njëjtë fjalë. Mm. Jo. E bëra një më duke vogël, e bëra edhe nga ana tjetër. <laughs> Shaka Petri. Oo. Tanëgo është Shaka Petri midis uh. Danjulësh anagrama e ditës së sotme. Shaka Petri. E ke vënë? Shaka Petri. Është shumë e thjeshtë. Kur i thua Petri se kjo është Shaka Petri. Onse mund të jetë për shkakun që kur nuk e di dikush është duke e përvëdhëlur Petri-n. Vetëri mund të lidhimë zgjitur. Shaka Petri. Nuk është. Shaka Petri. U ndjet. O shaka Petri. Kjo është ana grama. 069 20 70 222. Beats the supplement but except for one or two. Some of them are angry. Some of them most of them a twisted let get her in oh when you pro giving your heart make sure that it's worth it if they haven't earned it keep searching it's worth it See you. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. We clawed, we jumped, kënga e ditës. Kur të adëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kën gaj ditës dhe emrin tuaj në 06-19-20-70-222. Mesej dërgu e si i parë, fiton një duratë. Kën gaj ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4. Mishtë kërini, Ardur, mishtashur duaj që të kujtoj për të shka, që ne do të bëjmë datat 23 dhe 24 djetorën, faktë shumë njërëz më kanë pjetur shësi, është egzaksish kjo idea e maratonës, radiofonike që ne do të kemi këtu në klubin e mëg por në të gjithë Radio Klan e them se edhe uh, të gjithë njerëz nga që radio janë bashkuar asaj dhe përveç të gjithë njerëzve kanë fjalën për Kelin e të tjerë të tjerë të tjerë por uh, përveç këtyre njerëzve edhe njerëz që s'kan faret bëjnë me Radio Klan e them gjithashtu e kanë mbështetur në mënyrë të jashtëzakonshme kështu si do të kemi lloj-lloj njerëzish që do të vijnë këtu um, Të qitë të shpëlqyr, po. Tanë madje po më thanin edhe njerëz këtu, qytetarë domethënë, që kishin gjëra përsëritura, thanë mund të vim në studio. Po, mund të vim. Për të thënë, u tha që dyert janë të hapura. Po, dyert do të jenë të hapura, çfarë do të thotë kjo. Në datën 23 ne do të fillojmë programin si çdo ditë tjetër, si sot, në mëngjes do të madje një hën, tamam, si sot. Ëh. Shpresoj edhe moti të jetë pokaqish i bukur, sido që është, pak thotë. Dhe Dhe do të qëndrojmë në studio edhe në basë orës vjetë Do të bëjmë programin maraton, nuk të të të ndërpresim Por të të vazhdojmë deri në orën vjetë Në orën vjetë të ditës vjetër Pra do të nisi ditën e hën në datën 23 djetët orë në orën 7 mëgjesit Dhe do të përfundoj ditën e martë në datën 24 djetët orë në orën vjetë Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, ju jenit mirëpritur që të vini në radio Në rogë në riminë, mund në doratat tuaja do të jenë Lodra, Libra dhe de, Tesha, tesha fëmi, për fëmijë, për fëmijët e vegjël, për ata fëmijë që nuk janë ashtë privilegjuar, për të paprivileguarit fëmijë të Shqipërisë. Ëm um, sepse edhe ata duhet të shkojë gëzimin festës. Ëm ne ata duhet që të um, duhet që të jenë pjesë së se ju e dini, se si e përjetojnë fëmijët të gjithë këtu. Gjithatë ata që Në dëgjojm, kanë qenë fëmi dhe e din se si fëmijët mas festosin vidit ri. Si luturi mo t'marin po, ata qoftë edhe të një dhuratë vogël. Dhe një dhuratë e munguar pasaj është një dëm që i bëhet atij fëmijë. Jo vetëm që se s'ka lotrën, po edhe edhe ajo ideja që s'ka mundësi ta ket lotrën për vitin e ri. Apo librin, është është dëm, është është diçka që ne mund ta shmangim, sepse kemi metepr nëherë, no ë, uh, kështu që mundet ta ta japin për tjerë, nuk ka asgjë të keqe. Dhe përkundër asaj, ata që i japin fak, marrin shumë gzim. Unë jam shumë i lumtur për këtë. Mm -hmm. Edhe vetëm kur imagjinoj që do gëzoim fëmijët që ë, uh, ndryshe nuk do ta kishin këtë shans, zemra ime bëhet më e mallë më botë. Buzët plot, edhe kënaqëm. Kështu që unë e bëj edhe për kënaqësinë timen, e <laughs> mes tjerave, për çka kam përshtimin që është edhe ajo shpëse e zotërisë. Ejevem uh, tregon ne diçka për temperatura shumë të ulta. Mhm, meteorologët kanë arritur të regjistrojnë temperaturat më të ulta të këtij viti 2013 gjatë dhjetorit, do të dini sa ka shkuar? -91.2 gradë Celsius aktualisht. Po. E kjo ofkasin për këto, a? Jo, madje ndodhet uh, në maj i malit rreth 4000 4000 metra e larë në Antarktidë është regjistruar në këtë dhjetor -91.2 gradë Celsius. Është ky një rekord më? Është, është rekord, është thyer rekordi sepse më parë ka qenë 89 -89.2 gradë Celsius dhe është regjistruar në majën Fuji dhe çfarë ndodh është që kjo është në një vend që nuk është i banuar nga njerëzit, të në por në të njëjtën kohë është regjistruar edhe në një vend ku është i banuar nga njerëzit dhe ndodhen në qytet në qytetin ruse ojmi okoni në Siberi uhum. dhe temperatura më e ullët që është regjistruar po këtë vitë është minus 71.2 gradë Celsjus Atje, <të> oh, <he? ta. të> no, e? Dhe, dhe kjo bëndalimin sepse uh, minus nëse dyshi është në një vend që nuk ka njerës sigurisht, dhe nështë, nuk ka një problem të malë dhe okay, po një, një, një, një vend të 20, banuar Dikush uh, uh, e mbërdiu atë minus 71.2 Minus 71.2 gradë Ndërko në Shqipëri Imagina është... uh... të dalësh uh... të marësh Zdildot, uh... të më ndojshës Zdildot? Në shetë Sa sa marrëshin që vogël çikaruar për jashtë. Eshu, sa ta marrë kuptat, në grindore. <laughs> por në Shqipëri është regjistruar temperatura më e ulët -27.5 gradë Celsius në fshatin e Voskopojës, mm. por kjo ka ndodhur në vitin 1967. Nuk është se ka ndonjë rekord tjetër për këtë. Presim që Tashi neve të simas të mfaskat ose nuk, e nuk i masen termometrat. Ëm <laughs> Domethën, ë, uh, po kjo -89 ta, mm. që ishte rekordi i mbarshëm. Kur ishte regjistruar? Po uh, nuk e di se kur, por ndoshta uh, vite më përpara, para 1 ose 2 viteve. Se këtë s'po më vjen se si toka po ngrohet apo po ftohet. Nëse duket, po ftohet, bëndi. Se kam dëgjuar tek ato raporte se toka po ftohet. Po pra, po, po ftohet, sipas temperaturave. Mm -hmm. Ëh, ndìmën që thonë ato. <laughs> nuk e di. Se ngroja globale do të thotë edhe ekstreme në fakt, do të thotë edhe ekstreme Dabra. temperaturash. Ëh. Mm. Një prej. Po. Qëjeva. Atëherë, kemi një anagram për ditën e sotme miqdashur që Shaka. Petr. Shaka Petri. Është anagrama S A K A P E T R I. Shaka Petri. Dërgoni mesazhe në 069 20 7222 pa haruar emrin tuaj për të qenë fitues. Kjo është shumë e thjeshtë. Mund të më ndihmosh Jeri me çfarë ke thënë? Ne kemi përmendur sot. Ne Shaka Petri? Kemi përmendur dy të tillë. Oh, vërtet? Oh. Në rregull. Jeri e dha. <coughs> jo, dhe është Së është ashtë e letë Nuk është e letë jeri E je, jeri je këm gullë që anagramat e shumë të letë Jo, kjo është po. jo, ja, e Kjo është <laughs> e thjeshtë Zagonisht e gjenë, për nëjëse Theën ba së fa klubën e më qesitora është tani shtante Pesër dhe titi një anagram më kshushë ishtë... Mos të të të shkoj mundje fare Bish të avodimës me kokë Mos a gjesh do të prapë Dhe killers, me qese po t'i bish me kokë e gjenë <laughs> I feel the cracks in my spirit, I'm starting to buzz, drive by your house, nobody's home, I'm trying to tell just to know Mjesi wow. mirë se keni ardhur shkllumbim mjesit okay. që pozicionin yes. në Vallet e Klaue Fem në 104 87 minuta sot në këto momente Rebecca Ferguson ishte me take care of your soul glitter and goals is what I take care of your soul okay. po mund të ishte ashtu <laughs> do e shkante uh, jeni me Blending me Jering do të them Valmet që mi Jering you know kemi ty, mjës, ashur, mjës, mjës, altin në tym isha sure është altin Sula i klubit të mjesit hello Sony Mirë gjesh. Ske mi Sony. Mirë. Dhe gjithashtu Lori që vjen në regjinën Club TV-s, ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club Fem në 104. Do t'ju kujtoj edhe një herë, kjo është fundit herë. Kjo është anagrama e ditës së sotme, miq dashur, është Shaka Petri. Shaka Petri, anagrama e ditës së sotme. S A K A P E T R I. Çfarë do japim Sony? Një kupon nga Badikot. Një kupon nga Badikot do të thoni për anagramën e ditës sot mendojmë, diku tek Badikot, 90 për ball stadionit Dinamo Miçdhashor dhe është palestra që përdor Bayerni i Mynihut jo vetëm kaq, edhe uh, kur trajnojnë njerëz për uh, këto, ku diun, misionet hapësinore, përdorin një teknologji praktikisht të njëjtë me atë që përdoret tek Badikot. Këta shumë alpinista që janë ngjitur në ato majat e larta deri tek Everesti që kanë çuar A keni parë shtush gjerish Boaciu uh, dhe dhe uh -huh. mishët e tij? Gjithashtu kam gjitha, po për dëruar Badikod. Serviten, nuk e di nëse të gjithë apo disa prej tyre, por serviten tek Badikod i kam takuar vet. Kështu që Shaka Petri. Është ta në shtanagrama 069 20 70 222, 22, çfarë do të thotë? Bëjeni që të flas shqip atë fjalë mishdashur rilënditeni ë uh, gjithçka që ka, ë dhe do të formonë një fjalë. Ieri e gjeji Kollaj. Pendojse, nuk është aqe vështirë Altini Ndani ka edhe lojnë e censurës që ne e bëjmë në gjithdo ditë pikërishë në këtë moment të programit Ja ku vjenë Dhe hmm. tani, fjalla e censuruar në këtë e mikesit Apini veshët, stop censurës Êshtë tjeshtë një qështje frëmzimi në basë është i momentit Dhe më dhënë, ka një vjetë, një vjetë e tësat që, që jemi të frëmzumë vëto me kryu Uhum Edhe bilez, dhe kemi qenë të gatshëm edhe. Vesa, nuk e shvej sa në këtë klip. Mhm. E shvej sa do. Siç e thotë unë, kemi qenë të gatshëm edhe. <tun> kemi qenë, shen... po, kemi qenë të gatshëm edhe. Pika pika. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. Kemi qenë me këto. <tun> Eha, semim kurkum me këto. Ajo shumë është, është, është, është. Si ken ide? Si të formoj di? Si ç'ne? Po tani, e di ç'më dëgjar. Sekondois se si mund të formoj një ide mbi ato. E kam shumë vështirë, më thën drejtën smarrok para mëmja. Okej, ja ta di gjë. Ësht thjesht një çështje frymëzimi mbasë është i momentit. Domthon ka një viet, një viet të saq që jemi të shumë. Vetëm e kriju. Edhe bilez dhe kimisht ndarshmë edhe. Me kriju, ma ndje kemi qenë nga shumë edhe, dhe, dhe, a thot edhe me, edhe me bodi qa? Edhe të, thot, edhe të, të pipip Pipip, okej okay. Po prahë, ja e sheshtipën edhe dy pipip Nga <laughs> kërë i sheshtipën edhe pip, e sheshtipën edhe pipip E sheshtipën edhe ndaj 0, 69, 20, 70, 22, 22 point që jetët, <clears throat> point që jetët me shashur <shuset> se që fa, ka ta në besën atë klip Që Altini e ka fsheur edhe ja. të censuruar në atë mënyr uh, Ju do të fitoni Sot në klubin e mëgjesit Unë po mendoj Të javim uh, Një shport me durata nga, nga elektronik, elektronik Përvesëm Okej, okay, është shumë e bështirë është shumë e bështirë është me bështirë se sa pyetja cili është një riu i vitit Për pyetjen cili është një riu i vitit Të javë përgjishje me një her Në qofë se, do ishte Ka mështirin unë Nuk e di. Do ishte më e thjesht. Po kur u thon Ermal Mamashi për shemb. Ermal Mamashi këtë vit e është bërë është bërë baba. Ka qenë mm -hmm. kjo ka qenë arritja më e rëndësishme um... individuale. Pastaj nga ana profesionale. Nga ana profesionale për pasaj... shemb është një aktor kryesor tek Femrat. Ka qenë ne po, protagonisti tek Femrat. Po kash, ai mm -hmm. dherama mund të thotë ai shikon fitollazjet të 23 qershorit. Unë po kthej rohatën. Po. <laughs> Ekstiventi ë, uh, që she këta këta janë uh, tani për tani. Nuk e di kush tjetër nga nga bota e artit për shkak nga muzika, kush mund të ishte njëriu, njëriu i vitit nga muzika në Shqipëri. Kush e ka tumur? Situna, për shembull. Tuna. Tuna mund tuna? Ba, Gja <laughs> A të ishte. Dobra, gjaja e meritonte. Ato po thënë, bra. Tuna mund të ishte realisht njëriu i vitit. Për, njëri, njëri muzik, për për për, njëri, një njëri tjetër muzik në pastë. Për muzikën e kanë fjalën. Apo njëri. Në këngë. Ja, el hay dadani, më duhet uh... E hyrë tani da nuk okay, po no, po no tunë ka zogull madh mirë për keq. <laughs> po. Ajo mundi baj credit nëse <laughs> mundet. Ba -ba, <laughs> <net> mundi <semune>. baj. <laughs> po vërtet. Nëse mundet. <laughs> Vazhdezela sot janë. Vazhdezela Muntit njeri u ish shumë e shumë vjet dhe Po këtë vit Dhe të mbetet Të me në, zagon ish, ndodhë në biti të shka që kanë bërë këtë vit Kish, mm -hmm. uh, atë, episodin fatkesh me ora njuzin Që janë dobi Që shokoj shumë njerës Duar them, të shimë Se duke sikur e përëmë si reagim daj asaj pasaj e, Që të ishte reagimi i padur E vërtat Po kemi mimo zën që thotë Robert Ndrenika Nëse i padur është fjalli, ka fjalli i padur Ka jo i duh Mizë ja futa unë. E provova. Robert Renika, është tjetër dhe Mimoza thotë ti nderojmë sa janë gjallë se pas vdekjes i dekorojnë të tjer. Po e them edhe një herë. Tash ti djov. Po ti thua Robert Renika, hajde të dekorojmë sa janë gjallë, por ai nuk e durën të dekorohat ato. Në Mimoza nuk e bofshën nëntor kam marr çmimin qytetarin deri te Himarës. Shkëlqyeshëm, shkëlqyeshëm. Pa një nga më shë nuk të djetë kjo nisja Qo se të atë <gjubi> të nderojmë, atë të nderojmë, dhe akord Po jo të nderojmë pësa janë gjallë Atë e këtu sa e gjallë Se si djetë Mu në në do vijam vërre të Ka një të drejtë mimoza ku thot që pas vdekis dekorohen pjesa më e madhe artistve Sepse duan për derësaj meritojn një të shmim të tjelë Pse jo të bën kur ata jenë gjallë dhe të pakton në këto form ata du e kuptojnë dhe du gëz sepse pas vdekjes nuk është se ti kupton shumë se çfarë do po dekorohesh apo jo. Përhum deri diku jam dakord me ty. Po, ashtu i bie pasaj që pas vdekjes mos ndërojmë më njëri varg. Jo, nëse... le ti lërojm absolutisht. Kjo është njëta e logjikë, që pas vdekjes varet. Se mos u hapësh këtë kënaqësi kur ata janë gjallë. Në fundit ata për, për të donatur kënaqësi apo për t'i respektuar. A po është lloj kënaqësie kjo? Edhe individuale. Ja. Sigurisht janë. Mirë, a, po nuk e di, nuk e di për këtë çështje. Pse pse nuk i dekorojnë para tejës? Po është është është një pyetje e mirë. Pasi mbi të gjitha është punë është puna e qeverisë. <laughs> është konceptuale kjo. Me se unë mendoj se ata nderojnë gjithsesi. Klubi i mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV. Mund të susar nga Vodafone. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Oui. We chained our hearts in vain We jumped, never asking why Kënga e ditës I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love Kurta dëgjoni këtë këngë në radion klab e fem Gjatë klubit të mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj Në 06-19-20-70-22 Mesaj dërguesi i parë Fiton një dërat Kënga e ditës Më ditës orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 100.4 <tër> Don't know. gjenshëra mirë se keni ardhur në klubin MCS. Mirëtar shoj, përshëndesim dhe të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Ne nuk jemi vetëm tani në studio, është edhe Zoti Rob Lewis, i cili vjen nga Britania e Madhe dhe është një këshilltar për edukimin. Vjen sot uh, në një organizim nga British Council, i cili ka të bëjë me uh, mësimin e gjuhës angleze dhe me uh, mësimin e gjuhës angleze, jo vetëm uh, kaishfor edhe duke përdorur mjetet e reja të teknologjisë edhe zoti luis është njëri nga inovatorët që sjell një praktik shumë interesante good morning was, good morning <laughs> hello i should hello. have said that first but <laughs> anyway anyways um welcome to the studio i'm i'm very happy to have you here and i want to ask you what is it that you do what what uh, makes your work so specific you, you know combining english and technology and being here in this event and and uh, telling people about it What um what I do well really I'm I'm trying to support people well three groups of people uh who are involved in the uh, the language learning process specifically English language learning. Mm -hmm. Uh so those three groups are learners, mm -hmm. teachers and the people who who manage the process who okay. might be politicians, school leaders. Un dhe moi tre grupe njerëzish që ato janë përfshinë me mësimin e anglishtës, dhe këta tre grupe njerëzish janë mësuesit anglishtës, nxënësit anglishtës dhe, dhe, dhe gjithë pjesa tjetër që menaxhojnë këtë proces. Un merrem me gjithë këta pra. Okay. So you uh so you are pretty into into this system. Uh, one of, one of the things I was asking you about just before was uh, doesn't everybody want to learn English? English? Wouldn't this be like the easiest job just give English to the people they already want, you know, and just <laughs> grab it? I think yeah, increasingly people do want to learn English. Mm -hmm. You know, there are lots of people who who are out there who who need English um it's almost like a a device for for social mobility you know it's it's something which people often need to get the job they want or the qualification they need to then get the job they want so uh, so yeah there's a lot of demand but of course um you have to be effective mm -hmm. uh, you have to help people and uh, some ways of working are more effective than others mm -hmm. and and i guess that's what i'm what i'm involved in okay that's good one of you that I say i can avoid punoniu sepse gjithë duan që të mësojnë anglisht para im thotë që sigurisht gjithë duan kjo është duke u rritur sepse anglishtja është në fakt një një vegël për të lëvizur uh, lart në shkallën uh, sociale mm -hmm. të ndihmon me me punën tënde por uh, i gjithë procesi ama duhet të jetë efektiv dhe kjo është kjo është punën që un bëj thotë po trobi uh rub the internet um and i i mean english has always been important uh as we know but even more so now uh where so much communication is going on and you can you know i mean we're talking we're not even involved with uh, british people necessarily or americans or australians but we're using english anyways you know we have russian friends and yeah. we need english to communicate with them or our chinese friends for that matter and anybody else practically who speaks a language that we don't um so so that's just gotten it, it's gotten huge yeah uh, no you're absolutely right huge. and I, and i think there are too um just to pick up on two points related to that firstly mm -hmm. is the fact that um yeah the whole way we communicate has changed over the last 20 years and and that's one of the things i'm going to be talking about today that 20 years ago when i was learning languages at school it was about writing a letter mm -hmm. you know or or mm -hmm. going to the bank and speaking to somebody in the bank oh we remember But those shows <laughs> <laughs> yeah hello <laughs> hello me my name is yeah. yeah um so so obviously that has changed we have a much more informal way of communicating now um so that's the first change and the second one of course is that that um maybe again 20 20 years ago um it it wasn't always great that english was forced a little bit from countries like the us and the uk perhaps mm -hmm. um or it certainly seemed like that to some people uh but now of course it's english really belongs to the whole the whole world you it know does. there, there really are more does. more speakers of english who aren't native speakers mm -hmm. than there are who are native yeah, speakers that is a so very not, interesting fact it's not our language yeah know, yeah yeah, yeah. what were well, yeah. um it it ours yes um uh but, Ajo çepura, robi thoshte, gjatë këtyre viteve, veçmoj me me komunikimin e internetit dhe ju e dini vet edhe në shtëpi juaja, nëse keni fëmijë, ju e dini se si ata e përdorin anglishten në kompjuter. Thëo, anglishtia është bërë aq më e rëndësishme nga çka qen gjithmonë. Mm -hmm. uh, dhe robi thotë, po, dy gjëra kanë ndryshuar, e para që nuk është më anglishtia formale e para 20 viteve kur kur mësonim gjuhët e huaja, përdornim letër dhe shkruanim letra, apo ishin ato situatat në bankë si kërkon sa orë, mir dita gjithan këto, sepse format e komunikimit kanë kanë ndryshuar dhe janë bërë ndryshe. Dhe tjetra është me të gjithë njerëzit nëpër botën, nëse qofshin ata anglisht folës në gjunën e nënës apo jo, ne jemi duke përdorur anglishten si një mjet komunikimi. Mm -hmm. So this is going to be uh so who are you going to meet some educators and and people who are involved in in government and and uh exactly somehow the, they are related to the English language. Exactly that. Mm -hmm. Yeah, exactly that. Uh there will be related to um to language teaching in general i think and also the um the use of technology in education uh people from um from schools uh universities and also from uh from the government and uh i think i think it's a great opportunity to uh to to find out I'm talking personally about me to to find out a little bit about albania as That's well good. about what's happening here in the educational system and of course it's great um great for them to to I'm sure to be able to have the the conversation with with those of us who are here as well mm -hmm. a big mix of ideas. Kjo gjithasaja është organizuar nga nga the British Council dhe edhe robi është këtu në në këtë kuadër, por me të tjerave edhe eksperiencës që ai do të ndajë edhe edhe me zyrtarët tanë në lidhje me mësimin e anglishtes dhe se si mund ndihmojnë reciprokisht, por edhe do të ketë një shans për të shihuar Shqipërinë. Maybe something but let's go into the personal plan just of a little course. bit because yeah. um, you must uh, have to do with uh, different countries in the world mm -hmm. is there a country where you've noticed that they uh english is really uh good you know i mean a lot of people do because that happened to me in holland you know <laughs> i didn't i didn't i, I don't speak a word yeah, of dutch but good. i didn't have any problem getting around using my uh my english is there a country specifically that has stricken you as uh there are, there are several and i would say holland as well the netherlands where um where the the standard is very high and i think you could if you can picture europe uh in front of you then that strip at the top that uh, including britain and ireland mm -hmm, but mm -hmm. also um the scandinavian countries particularly places like denmark uh also finland mm -hmm. um and then the norvelands so, yeah the the standard of english there is is exceptional i think yeah. uh subseptivë europin për disa nga vendet që flasin uh, që flasin më shumë mm -hmm. më mirë anglisht <laughs> and it's a big piece of uh, Europe's periphery, I think it's sure is, that's extraordinary Gojja Jun. One of the reasons also is that um they don't dub movies on uh television. Really and and TV shows yeah. they they watch them in English and they have subtitles on them, uh which is what we do here mm -hmm. and we've noticed that uh, and I've noticed if if I may say, do uh, authentic kan që kan kan vëre opinion speakers um uh, tend to be better than some other countries uh i don't know why exactly we've got our phonetics uh, really hard so we it's kind of easy to make the sounds but but uh we do pretty well i've met people who've been in the us for 20 years and they didn't speak much english and, and that was amazing sometimes people can also be stubborn and not learn if you, they don't of course of course but i i think you made a really good point if you look at europe um particularly southern europe um places like Spain and Italy they generally dub uh their TV mm -hmm. and so uh the younger generation certainly the generation before this school generation grew up without the internet and without any real daily access to English and that shows uh i think in their levels of of English. Do you see when they jugot to Europe secilat edhe dublojn më shumë televizionin ato kanë nivele më të ulta të anglishtes dhe për shkak se veshin nuk rrinë atje. um por me ngritjen e internetit dhe me ritjen e komunikimit online a vërejtë që ka një përmirësim ndoshta edhe vet vetvetiu në po në këto vende do you think that uh, with the internet and facebook and all that do you think the younger generation of let's say italians and the uh, spanish are they doing better than their yeah. parents yeah, because of that yeah that definitely technology definitely. is helping i mean ki kids don't really watch tv these days do they <laughs> yeah i mean the, that's a generalization but when i was growing up what i would do when i when i finished school was go home and and watch tv uh and now i see little kids in my family come home and they they want to watch uh, something on YouTube mm -hmm. or they want to listen to some song on yeah. on the internet. So yeah. social networks is very something. different. Yeah. Go, otherwise because ayo ju bonim 20 years apart, isha shkonim shtëpi, shikonim televizor, ata shikonin televizorin të dubluar në italisht për shembull, por tani fëmijët janë duke duke luan pranë internete sociale, edhe në në këtë mënyrë, edhe në kontakt me me anglishtën. Well, um thank you. Thank you for your work. Thank you for being here. Uh and uh, we hope to be in one of the countries because uh, it's it's no, it really does help a lot in development and communication in and cultural exchange and we are i think as a nation eager and ready to do that uh, more and more often thank you i can see thank, thank you, you. rav luis uh, zuanesotrincha është këtu në një event organizuar nga british council për gjuhën angleze për mësimin e saj për mësuesit studentët edhe menaxherët e gjithë këtij procesi ne do të themi sërish në klubin e mësuesit më shumë tani është kënga nga milky chance quhet stolen dance <laughs> Gjësi, gjësi edhe një herë tjetër Gjeda, është miqdashur Eldimer Oljepi. Problemi në këtë lidhje të dytë, kemi trafik të rënduar, mund të them do ndaloj pak te segmenti i rrugës Durrësit, sepse ka trafik në dy kraza saj, duke filluar nga kryqëzimi rrugës Lord Baron deri në qendër, por edhe nga Zukuzi do të dalë te Tiranës, pra drejt kthjes së Kampës është e bllokuar. Nuk e di domoshem vetëm kjo ky aks është shumë problematik për momentin, ndërkohë që rruga Kavajës i tërë segmenti kombi në qendër është i dyr. Mëni fluks të lehtë vetëm kryqëzimi i Senit e Djetorit. E njëjta gjëndje është edhe tek aksit kryesor Rrugë Elbasanit, besoi Blendi edhe nga ky ftohti nuk janë mund të jenë ndezur shumë mjetë. Për ato mm -hmm. mjetet me benzinë që në çdo kohë dhe në çfarëdo lloji temperaturë minus, makina me benzinë është është ka më efekt në ndezje sesa makina me naftë. Flasim për rrugën Bardhyt Dendi, situata junadze sipër më është shumë e qetë, mund të them pa makina fare, rruga Xhotës është i lirë. Rruga e Dibrës ka trafik normal nga farmacia dhe drejt nën kaçeve, por dhe bulevardi Jean Dark nga misteriashme drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ka vetëm pak trafik në pjesën e djatë të Unazës, nga rruga Feridjaqo, dhe vazhdon me trafik kryzyrimi 5 Maji, rruga 5 Maji pranë tregut dhe besohet aty do ketë edhe trafik në vazhdim se mund të mund ta shprëngulin blendit të, të tregut në udhën e Dinamo. Ëh, <të> <të> pra kemi informacione që mund të lëvizë tregu i Unazës Dinamo, edhe mund të ketë kaos trafiku në atë pjesë. Për momentin ka trafik. Tirana vetëm në rrugën Sami Frashëri me një trafik të lehtë pranë Urës. Rruga Abdyl Frashëri, Sulevand Elvina nuk kanë trafik komunë parësit, vetëm problematikë lehtë dhe në pjesën e poshtme rruga Muhamet Gjollësha Blendi mm -hmm. ka pak trafik deri tek ndreguara Vasilçan, deri te shkolla, pra pra shkollës deri te kryqëzimi si dhjetorit ka pak trafik. Ok, falem ndër të di. Dita e mbrëmjes sinerollin nga Radio Taxi Classic me dashurinë e cilin na informon në qendën e trafikut çdo mëngjes këtu në Klavëfem në 104 edhe në ekranin e Klap TV-s. Ne tani do të shohim pak uh, serinë Time të Kuicëve ndonëse t'javim edhe një fitues në lidhje me anagramën që kemi. Anagramën e ditës së sotme Shaka Petri që ishte peshkatari. Bravo. Esakt. Fitues është Lenci me numër 011 Edhe ka fituar një kupon nga BodyCode Bravo Lenci me 0.11 Lenci me 0.11 Mishtashur uh, tani Jemi gati Let nisim Nekimati. Do të kemi një gje interesant Dhe sot në serin e kujtseve Qar do të pëjmë është Do të plasim për mm -hmm. pijetë dia oh, dalkolike dia dalkolike oh me jisem te sherr de la <laughs> ko mërkullosh pak më parë uh, letë klasim pak për pije alkolike sot mm -hmm. në klubin e mëmjesit taksat e akcizat do të jenë gjithashtu pjesë oh. kuisit jo bëj shaka do të shkasim vetëm për uh, pije në vend atëherë pyetja e parë kuites main to eat montagheni daccord shumica dërmuese e tequilas që importohet Në shtetet e bashkuarat Amerikës mm -hmm. Përdoret Për të bërë këtë koktejl 06-19-27-12-22 Dërgonë e mesajit uaj A pa paruar e mërën për që më në fituas Me fjallë të tjera, cili është koktejli pëvullor Që bëhet me tequila, me tequila Sepse është fakt Shumica dërmuese E tequilës që importohet Në shtetet e bashkuarat Amerikës mm -hmm. Nuk pijet tequila Se tequila pijet me shatë, me shatë. Por përdoret për të bërë këtë koktejl. Këtë koktejl. Mm -hmm. 069 2070 222 22 069 2070 222. 22. Do të japim edhe një herë fjalën në censurë. Edhe duhet të japim edhe një herë se e ke bërë lëmuşë ke bërë. Si kom granit. Po çfarë thua ti? Që smarrok fare mendja. Dëgjoj dëgjoj dëgjoj. Është thjesht një çështje frymzimimi mbasë është i momentit. Domethën ka një viet, një viet të saq që jemi të frymzuar vetëm me kriu. Mhm. Mm Edhe bilez dhe i kemi të ngatshëm edhe. Ëm. Kemi të ngatshëm për të krijuar dhe për të dhe për të. Zakonisht në një punë, ti kur punon fort, ëh. Mm -hmm. <gål> A, po <kuktova>. punon <gål> fort edhe ul ul olo. Jo jo. Jo kur them ulku, jo. Jo. Jo jo. Ç'e dërsin pra? Jo, nuk është. Okay. Doën përveç asaj që Djersa, unë <laughs> <laughs> se mendova kur punon Forti, Djerse, s'e mendova ka thon, jemi gati me kriju edhe me Djersis për punë, domethënë. Po çu Djersis s'është duhet së bësh diçka fillimisht. Dhe atë po mundohet atë. Që zakonisht lidhet me kohën. Domethënë ti me kohën, me, me shumë gjëra tjera. Pip kohën për këtë punë. <laughs> jo, <shkon> <laughs> po, më shumë më mirë. Po ti je jetë? Unë je jetë, a? Sa zgjuar që është. Gjidoj, nuk e gjithot, oke 06-7-9-27-12-22 Durgan me sa gjithuaj e parër u arremrin Durkohë u rrashonon 8-20 minuta Kemi laj me skicë martinin heri. Kjo e shëtërri <laughs> Heroina nuk është përqulacët Dekleroni drëguari rëndë Edhe pse aroma e rën që lëshon trupi i tij dhe rrobat tregojnë për një gjendje jo fortë mirë fizike dhe mendore, i dërguar i rën Zerjon Cilibanaj insiston se heroina nuk është për qullacët dhe çunat e mamit, por vetëm për, për burra të fortë si ai. Duhet më qen burr tamam, jo çurash bloku që të bësh heroin. Na thot Erjoni me sy që po i mbyllen ngadalë dhe zërin ngadalë që tregon se ai është në një tjetër vend. Nuk isha parë zog të tillë. Po këta peshq janë që fruturojnë? <laughs> na pyet ai pastaj hap syrë sikur na sheh për herë të parë. Dhe i rikë, të mëson Apo, apo ju thoja se heroina nuk është përkallamoj Dhe prapanitë heroina Ju duhet të hanjë zoq notar dhe pe shkryturues Ju duhet të hanjë, ju them Thot a i dhe pas <laughs> djore, të e fle Parim djore daltini Ro shertini <laughs> Këtë e mbas për në krybinë mqesit Ani e shkoa për musik Mish tashur është Maroon 5 Kristina Angilera Që vin me Moves Like Jagger Oke, okay, mm -hmm. kthjemi edhe një herë në klubin e mëngjesit. Ora është në 8:50 minuta jeni mm -hmm. me Blendi Nerin. Mirëmëngjes. Altinin Sonin dhe Lori. Dashur ju, përshëndesim. Kishim një pyetje, Mjë dua që të bëjmë të dytën në lidhje me cuicin ton. Sot e kemi me pijet alkolike të ndryshme nga bota. Fillim fare që kemi pyetur, ëh, uh, pse? Kemi thon, ëh, uh, çao. Sacia më e madhe e tekilis që importohet në shtetet e bashkuara shkon për bërjen e këtij këti kokteili dhe kokteili është Mojito. Mojito exact. është sakt. Prijitja e saktë ka dhënë Nida me numër 047 dhe ka fituar një lule nga bota e luleve. Bravo okay. Nida. Shumë qëshëm. Tenkerei. Tenkerei. Pa. pa Gordons Gordons Tan Bombay mm -hmm. Iceberg mm -hmm. Bulldog mm -hmm. Jan Marka Të këti likeri Të këti alkoli mm -hmm. Tanqueray Gordon's London mm, Bulldog, to. Iceberg Bërë e qartë 06, gjithë e nëntë, 20, 7, 12, 22 Nërgoni mesajë të uaj e pahëruar e mëri për që më fitu esë Qëfar janë këto? 069 207 222 069 207 222 Cili është alkoli Që vjen në këto marka um, Sot këmën e mqizit Gemi përëtër se cili me ndoni se do tishte personaxi Vidit 2013 Miçtashur Ju mund të nashkruani tua ja, Në 069 207 222 069 207 222 Dhe ju po për pysnet për këngtar Dhe fatjoni, jep një opcionin e ti Thot mandin i shtullës Mandin i shtullës E mirë se edhe me mandin abuzoni shumë ju vetë, shë bërë emri mandin ishtuus, në gojnë e gjithë vend Gjaj e parë që thonë mandin ishtuus, shë kemi bërë Shka se një këngë bërë Po pra Që e mërë mand Të të të i Rozeta pasaj thot, edi rama kemi uh, hakiun ha që thotë saliu Artani sot Ilir Meta, Eva sot Robert Drenika, Sazan Guri sot Anisi, Saliu sot Hakiu. Eklav Eklav, kaktëçhas, sot pse duhet të këtë patjetër nuk e kuptoj. Kur askush s'ka bër asgjë për të lënë një shenjë tot ajo këtë vit, Shqipëria ka qenë cop cop, s'ken gatazësh saman. Juçia. Nuk duhet të ketë një rit të vitit, sipas Eklos. Am, okay. Mund të na shkruani dhe ju tuaja te 0692070222 i gjithë popullit thot. Endi duk Edigrison. Ronela Hajati ka shkruar Xholeo, uh, oh. Xholeo Kuduzi. Bërra, po Ronela çka bër apo? Ronela Hajati është këngëtarja, po. Që mua, si, si, sh, menjike, uh -huh. Po pra di. Ti po i them lum mua se si isha. Morri pjesë te kënga magjike, apo? Po. A ishte kjo që kishte një video, njëo video, një një performance. Performance me the performance. Me atë me me twerkun e Miley Cyrusit, me tundjen e grafiteve e kështu në mënyrë eksplicite, po të hemi jo, të dukshme, mm -hmm. të dukshme, super të dukshme. Në një koreografi që t'lite oh, pa po, mendë. Shumë i bukur, shumë i bukur, bravo, <laughs> bë, edhe dhe që t'ha më ljumë të mua, se, se që kështë më bërë një kritiku, dhe unë se të qfarë edhe. Ok, tani kjo dhëtë bese... marrë për gudzimin, bese, nuk e di, si një ljubi vjetë. Për koreografinë. Ajo e tundi abje, ajo e tundi dhe, dhe kjo është një fakti pa mërru e shumë Ishtë edhe nora i sredi që nuk e tundi, për pra ishtë ndoj në gjithë një, Ajo, këtë të dola, mua më jebë një këtë të, që jo e unë e tunda, kajsh, nuk ka okay. pretendime Nesem, ishte, se më kujtove, me, që, me këtë tundi dhe shkundi të mm -hmm. viteve a, Ishte një klasë, studentëve të mjekësisë këtu tutaj ne. Mhm. Mm Kësh profesorësh që kanë, nuk e din. Edhe i merri të gjithë studentët, Mhm. Mm e mjeksisë. Çuna dhe goca të rinj ishin vit i parë, sapo kishin hyrë. Edhe u thotë uh, në një ton, po themi pak teatral, por isha auditori i madh. Ky është mundës mm -hmm. atje. Do të që tieni mjek të mirë duhet të keni dy gjëra parasysh. Mhm. Mm me tinit gatshëm të bëni dy gjëra, është. Me shumë kujdes. Ta, e në këto momen të këzja dorën dhe Të regjit një qarqaf dhe A ty mund mes tavelit dhe s'kën një vdekur ta, Në dole është një... I së që jemi janë në morë, një kadavr, ta, po? është uh -huh. një kadavr dhe është përmbys Shumë Tha... Shikoni këtë kadavrën këtu? Po, po, në gjitha, ka le majt Dhe si i shkon shku i shkon nga mbra vashë dhe gishtin kadavrës <laughs> Në rektum! E kam gishtin në rektum, në th <laughs> jë lidhëshm të ambientogeni me kadavron. <laughs> Edhe LPU gishtit. Ai ai oh. ai. LPU gishtin po. Oh. Um, oftham, oftham, oftham studentëve. Oftham studentët gjithë juve që doni të bëheni mjek, mm -hmm. duhet ta kaloni këtë test. Po po. Ata tjerë ata që nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë yakush dera. Yaku është dera. U menduan çik studentët dhe një pjesëtyron griten dhe u drejtuan koku lulur drejt derës ikën. Mm -hmm. Por një pjesë në fakt shumëica ndënjën dhe një nga asnjë shkonin uh, po. direkt te mi i kadavrës, pse oh, ja. si nuk ishin ndaj lupinin. O ja. Pastaj ulën çdit atje në auditor siç ishin, këtu. Tha kishin vjellta, nuk e di. Gjati la dhe profesor thotë, "Dhe gjëja e dytë çu duhet të bëni?" "Çu duhet të bëni?" thotë, "Tregoni kujdes maksimal mm -hmm. për detajet." Psefa? Sepse unë te kadavra tha Futa gishtin të reguës, por Lëvviva gishtin e mesit. <laughs> Ndryshën nga ju. <laughs> oh, yeah. Shuk. Kështë edha, duhet të reguështë kujdes, maksimal. Përje, <laughs> pas pak, kluvinë e mqesit, mishtashurën, pas pak, janë dhe lajme të orës nëndë. Shklab e fem. We clod, we chained our hearts <laughs> in vain, we chained. Never ask you why we kissed i fell under your spell of love no one could deny don't you ever say i just walked away i will always want you i can never lie running for my life i will always want you i came in like a ray Mjështë të këni ardhur në klubin e mëgjesit, mi qdashur në ju përshëndesim, është tani ora 98 minuta. Ne kemi dhe Donën në linj me një qërafjala, mirë mëgjesit, Dona. Me mëgjes? Me mëgjes. Si jeti? Mbire. Nga nga fletë, sotë mëgjes? Nga Pirana. Këndë në në qikëftot? Në qikëftot të shumë. Në qikëftot, me gjitha të, me gjitha të, se unë i kam kishtat e ngrirë tani, po ti i ke pasur të sh Kur uh, ting lojkën nga editës, ishte Miley Cyrus Dhe Dona ka fituar, Sony, Sony. Një shport me produkte nga Elektronik Line oh, nga, Një do. shport me produkte nga Elektronik Line Janë fantastik fare, është tek rruga mine peza Dona, bravo Kale ushtë lukur, në, në rupam shim Dona sot mqes është një tjetër Digju e se, se. esh përblujer edhe fitu e se këtu në klubin e mqesit Ndërko, uh, në lidhje me këtë lojën tënde të censurës, shkëmbin e granitit për uh, ditën e sotmë. <laughs> sa i ke naqur dieta Altini kur nuk e gjejmë. Isha shumë e vështirë, me thënë drejtën, një klip nga Vesa Luma ku Altini ka hequr një fjalë dhe u b kerdia këtu. E dëgjëm ndonjëherë? Patjetër. Okej. Okay. Dash të jesh një çështje frymëzimi mbasë është i momentit. Domethën uh, ka një viet, një viet të sot që jemi të frymzuar vetëm me kriu. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Edhe Biles, edhe ke bërtë ndatshëm edhe? donc një vit një vit e çaft sot Vesa mm -hmm. që kemi qenë gatshëm të krijoim edhe çfarë të... bën artisti zakonisht kur kur jep nga vetja uhuh mm -hmm. kur falet digjezi qiriu për natë dit për artin është një është një është, është diçka sublime që artisti e bën apo jo mm -hmm. për këtë po flet Vesa në fund tip një folje do të thotë se Kemi dhënë mjaftueshëm. Kemi dhënë mjaftueshëm. 069 207222, Êshtë... dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. Përfillisht ajo gjë që do të bëjmë edhe ne në datë 23 dhe 24. Po. Në datën 23 dhe 24 <gjubi> ne do të bëjmë një sakrificë të vogël këtu në klubin e mëngjesit, është një maraton në fakt, dhe maratona më i dashur do të thotë që ne do të fillojmë programin në orën 7 ditën e pon, do të rimë të martën në orën 10, do të jetë 27 orë, ne do jemi këtu në klubin e mësuesit live gjatë gjithë ditës dhe natës, do ta gdim në radio. Kështu që, që transmetimi do të si po, jetë si i gjatë, mund të thuhet. I lartshëm, do të jemi dhe në linjë drejtpërdrejt edhe me urgjencën se si dihet. Po se nuk i diet asim. Do të bëjmë një ambulancë gjatë natës, natës. Si grevat, si grevat e, jo ne do ham. Atë pa, në doham do pim, pak që na duhet. Ne ne vetëm nuk do të flem, mm -hmm. vetëm do të rrim zgjuar dhe do të rrim në punë, por atë ditën natë, siç kemi marrë vesh nga shumë njerëz që na kanë shkruajtur, Ju, që të gjithë, dhe gjuhë e si tanë, ju mi shtë tanë të përditë shëmë, jeni shumë të mirë për i duktu, sepse do të vinë personaje nga më të ndryshmit që do nësielin durata dhe lodra e tjerë e tjerë. Disan nga këta personaje, ju i njëni, kam pojlë për, për shumë, Floriana Garo do të vjetë dhe ditë, mm -hmm. Arbana Osmani do, oh. do të vjetë dhe ditë, uh, për cilë një arush të madhë, aqudin se çfar tjetër më thënë leti përmendëm disa emra që edhe po zbatëm gjemmi do të vijë xemi sheu do të vi jo do të do të vi sepse ka thënë se do të vi për të sjellë ata andos vajza andosi do të vi andosi do të vi do të vinë disa nga njerëzit e dancing with the star dancing with the stars qësuaj po përvec këtyre që janë personazhe të njohur e sigurisht mirëpritur un dua që të bëj një ftesë speciale për Ata mi shtanë të përditëshëm, ata që janë me ne gjithdo ditë në krybin e mqesit, që nga të gjojnë nga shpite tyre, nga bizneset, ca nga zyrat, ca nga makinat, um, ju gjithashtu. Mund të vini, jeni të oftuar në të gërën. Që ofte dhe një lodër, që ofte dhe një lodër që të cilni, po mësoni dhe fmive tuaj që të cilin një lodër. Për të tjerë fmi në Shqipëri që nuk kanë privilegjin dhe fatin që të blejnë lodra për festën e viti tri, po themi nga ana ekonomike jo në gjëndje, që t'i knashin ashtu se si që fëmijet të gjithë e meritojnë. Kështu që, që letë bëjmë neve një sakrifis të vogël ekstra, po themi një dhurat, që më shumë do në knash ne ndoshta, por që do t'fali këzime dhe për këta fëmijet. Për ndaj do t'jemi këtu në datën 23, 23 e 24, 24, në maratonën tonë radiofonika, e para e këti lojë në Shqipëri, por që ne besojmë e shpresojmë që do t'pasohet Gja të tjera. Mm -hmm. Kështu. Tani është koha për Lordi Royals është titulli i kësaj kënge. Ora është 9:12 minuta. Miq dashur, jeni me Club Fem në 104. Është e hën, është ftohtë për jashtë, por ka diell dhe është shumë bukur. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the moon. And I'm not proud of my address In a torn up town No postcode envy But every song's like gold teeth Grey goose drippin' in the bathroom Bloodstains, ball gowns Trash in the hotel room We don't care We're drivin' Cadillacs in our dreams But everybody's like...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 on the street but everybody's like crystal may back diamonds on your timepiece cheap plain's tigers on a gold leash we don't care we are caught up in your love affair and we'll never be royal oh yo it's a one and our blood that kind of love's just ain't for us we crave a different kind of buzz let me be Do më njesë, nisë me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin Në Klab FM dhe Klab TV Ora, është në 90-10 minuta, ju e në me klubin e më gjestit në Klab FM 24 dhe në ekranin e Klab TV mm -hmm. Blendin a kam bëritu një mesajsh nga dikushin baron nëmri me 527 dhe përë në, në lidje me maratonën mm -hmm. Lodrat duhet jenë të reja, apo jo? Jo, nuk është e thënë që lodrat jenë të reja, e shkosa lodrat, lodrat janë, në, janë të mirë në bajtura Mhm mm vetëmsin të vjetra dhe por, që, por, të shkatërruara. Kuptam. Por shembë janë të përdorura, por të mirëmbajtura patjetër. Edhe librat, nëse janë të përdorur dhe të mirëmbajtur, edhe rrobat gjithashtu. Ëh, uh, një gjë që mua më kanë vënë duket dhe doja që ta përcjellat tek ju, se mendoj se është mendim i drejtë, është jo sa më pak lodra me dhunë, sa më pak uh, shigjeta, mm -hmm. uh, pushk, pistoleta, gjëra uh, të ndatë lloj, po. Ëh, uh, dhe sa më shumë lodra peluçi. Jo vetëm peluçi, po edhe gjëra to që janë që janë Edukuese Nuk e di kubat që mund t'jen Dishka ndyrtuese Dishka që mm. Këto gjerët e më të mira Ato gjerët me pushk, me zjarë, me dhunë, me të vrame Janë Ato se më përë Janë m... yeah. Nese Ua blenë dhe fmive të tyre njërzit Po që mirë është Nësë më zonë Po Atere, kishim një pyjtë jenë Të fundit fare Në lidhje me uh, Këtë Pje E kold që mund ta gjejmë në marka si Tanqueray, Gordon's, London Dry, Bombay, Bulldog etj etj etj etj dhe është fjala për ah uh, Gin. Gin, vërtet, Gin, Gin, Gin etj etj. Fituesi është Niko nga Tirana mm. me numër 367 dhe ka tuar 2 bileta për në kinema. Mes grave Altini kalon shumë kod të Sherlocku që është këtu në blog, edhe aty është edhe situash bër Disi ñojos i këtyre këtyre pieveve, pieve, kështu që unë i them këtë pyetje të dytë, të tretë në fakt, në pyetjet me seri, ta drejtoj edhe ty okay. në një far mënyrë. <laughs> Piet Caesar Bloody Mary Mm, Maria e përgjakur. Pa. Mm -hmm. Kaçavida. Oh. Screwdriver. Sex on the beach. Aha. Mushka moskovite. Shumë oh. e bukur kësajher. Bëhen të gjitha me këtë pije të ndjer nga fermentimi i drithrave dhe patateve zakonisht. Mhm. Mm por mund bëhet edhe nga fermentimi i frutave të sheqerit, por mm -hmm. Por zakonisht bëhet me fermentimin e dhritrave të patateve dhe përdoret në të gjitha ato koktejle që un përmenda, Caesar, Vladimir, uh Sex on the Beach, Moscow Mule, Mushka Moskovite. Çu për këtë? Caçavida, përkët screwdriver apo Maria e përgjakur. Maria e përgjakur, po, e të gjitha ato. Të gjitha këto bëhen me këtë pije të nxjerrë nga dhritrat e patateve. 069 20 7222 mos haron emrin tuaj për të qenë fitues. Ok, tani do të gjëjmë nga jeri në njërën nga historit e saj Për mëndën këto gjëra Do të shkojmë në Francë, sepse është një dialog është një 22 vjeqarë Një sekundë jeri, on i va <gjë> është një 22 vjeqe ka e mërin Anton Diblaj Dhe ka vrarë mëndje se që farë Anton cfar... Diblaj? Diblaj, po më falu, nuk flasë fringisht të lëtini <gjë> <gjë> Me qëta të se shkanjë, një në se kuan Ka vrarë mëndje se si mund fiton të para duke uh, sildi q dhe bëhet fjalë për një uh, jo nuk mund ta quaj ushqim por është një kanoche, një kanoche e cila ka 250 ml ajër të pastër. Oh. oh, oh. oh. Ky delohet në në jug perëndim të Francës dhe me sa dihet në këtë qytet aty ka ajër shumë të pastër sepse ndihmon për shumë gjëra për memorien e nisejra dhe nuk e di se si është procedura për ta marrë dhe ta vendosur në një kanoche ajrin ka e pastër. Thjesht mbyll kanosen e njëri? Ndoshta. Kur mbyll kanosen ka ajër. Fillimisht e kam pasur si ide dhe e ka e ka gjetur po, idenë tinë një. Ose një virgalti amerikanocen e mbush qson na ajer dhe pastaj e mbyll rrup me specitmale e ka hedhur kete ide fillimisht ne nje faqe zyrtare kushtiteshin produkte te ndryshme me ajerin to pastaj kjo faqe i ka dhen 800 dollar me nje her per iden qe ky kë kishte un pas ideja u bum me mir se erdhi ideja e ka varnozit bazesitoi paketoim ajerin dhe ky ka hapur nje faqe zyrtare qe es 100% bio çfar do thet es ky shet kanocen për një të faqës të tjetë zyrtare mm -hmm. që përmban 250 ml bravo ajër të pastër dhe shikoj se çfarë shkruhet. Ajri është 100% organik. Ju ndihmon në thellësinë, në thellësitë e qytetit për të freskuar idet tuaja, është ideal kur keni nevojë për frymzim kreativ. Dhe duket se ky lë biznesi po ecën shumë mirë sepse ka shitur mjaftueshëm dhe tashmë e ka reduktuar shitjen në internet duke dhënë 10 litra në javë. Ndaj të gjithat ata që janë të interesuar për të bler ajër të freskët Duhet të nxitojmë për të bërë porositë e tjera. Okay. Kushton vetëm 5.5 dollarë me si gjithë paketimin. Uh, me gjithë paketimi. gjith, jo paketimi, me gjithë vajtin dërgesën në shtëpinë tondë. Shumë mirë. Pastaj kur e merr këtë kavanosin me air. Se kemi, por shumë ekipo e kemi të mbyllur, ne nuk duam që të na shpëtojë ajo. Si ca, duhet, duhet i zalesh kokën një herë, pastaj ta hapësh. Po po. Ço <laughs> ta si thithë gjithë. Gjithsesi, smullai zolosh kokën ai sa të futësh dorën që të, si, të zhvijoshësh. Ka pakun pasaj E komplikuar po okay. E er <laughs> er er, er më të shumë Ure, të mba shumë a Për shumë Ti marrës e rë kavanoz E dhe po eri e rë kavanoz Për Gjosef vjen e rë kavanoz Që erë nërmale Ajë mund të këshin me tërshim për para Dhe shumë Dhe kanë lëra, ta kanë gillë në një shumë Ne isë a... <clears throat> Mund të kesh ndihmë. O ishte një ishte një zonjë, ishte një zonjë ishte shumë shumë besimtare. Tam, mm. ose besonte shumë te Zoti. Nuk besonte në ndonjë fe, caktuar që të të ishte Zoti, në përgjithësi kështu po shumë, shumë, shumë, shumë. Mm. Edhe dilte çdo mëngjes, atë në dritare dhe thoshte lavdi Zotit. <laughs> Mirpo, gjatë ditës për kishte një ateist. Edhe ai bënda ai, nuk ka Zot. <zonë! laughs> Ëh kjo isha vështirë e përtithshëm shumë. shumë. Lavdi Zotit, gjogroja, nuk ka zot për të sa ngon sigur. Mm -hmm. Një herë, dy herë, tre herë, katër er, herë, po pensioniste kjo, u vonuan këto. E keni parasysh që u vonuan këto muaj këto, Ta. që marrin uh, jo të invalidit apo diun se çfarë, ngeli shumë keq plaka. Shumë keq e doli ditë ndritare, do që, oh, zot na hem në gjë me honor o oh, zot, se jam shumë keq. Lavdi Zotit, e thaan funduar, me zërin që mezi ja shumë. E dgjojë ky ateisti. Edhe kesh në fakt shkoj blehu taj gjera buk, salam, djath, në qikë qumë shu Morja të qesinja varjit e kdera Edhe të nesëm në kjo plaka Kur në ngritë gjedi qesin dhe doli ati okay. si ta Lati zoti ta Shem sothe u shim E nga kuj Qa sot, min qa sothe ta I ure si t'kam blehun ato, t'kam blehun aty ta Ke i gjalp, ke i qumësh, ke djath, i ka mën I dhe kjo, Lëfti zote, në të një, një në vetëm pa solo shimin, po e dhe pasë ka pa gu ardiali. E kaqë. Mirë, dhe shkëmë të kë muzika, mwa, mwa, mwa, është titullu i këtësaj, kënë nga miçdanshur, e këndonë Raul Paz. Mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa Bonito con su quinto grado con el pelo bien cortico y zapato bien lustrado que quería mucha novia como su papa Juanita la de sexto pelo largo la negrita de la esquina del su grado y una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá hey mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá Su padre orgulloso cuenta a sus amigos, sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Panchito, qué niño tan guapo, como su papá. Panchito bonito, bien arregladito, elegante y educado bien, acomodado, no entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá, princesa! ¡Ay, mamá, mamá, princesa! Wow, como pierde el momento. Como ven los dos. Pero llegó el día que tanta osadía entre andar y andando se fue complicando Panchito y la chica que ya no creían, no quisieron más.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 Mamma Cristina, mamma Teresa, mamma Lourdes, mamma Mamma Mamma Cristina, mamma hey, hey. Teresa, mamma mamma Ora janë 9:29 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klub e Familjes 14 dhe në ekranin e Klap TV. Mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit, miqtashë, mjë ju përshëndesim që të gjithëve. Tani kemi një pop quiz shumë mm. interesant, katër pyetje shumë të thjeshta, katër përgjigje të lehta dhe ju do të bëreni pronarët e një vizite kontrolli të plot në, në spitalin, spitalin amerikan, amerikan. Në këtu në kryeqytet. Fituesi do ta marrë këtë mund ta shpenzojë për vete apo për të tjerë në familjen e vet, por më parë do të përgjigjeni këtyre katër pyetjeve. Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rilinda sa po legalist Për shqiptarët e cdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe pura të nënave Vjen Pop Quiz mm -hmm. Pop Quiz i sot me jerin Për shëndetja Altinin Halo. Dhe Sonin Për shëndetja Nëmgjesi Mishtashure kemi nga bashkëpunimet Bashkpunimet muzikore të vitit 2013. 069 2070 222, prandaj që duan të luajnë 069 2070 222, bashkpunimet e vitit 2013 kanë qenë të shumta. Të gjitha këto janë gjëra që i keni dëgjuar në Radio në Club FM, ndaj mos nguronin, nuk është tepër misterioze apo e panjohur për ju, e gjithë gjëja që do ndodhi këtu. Unë do t'i pyhës në ditin e bashkëpunime dhe të qikojmë nëse arrini t'i gjeni ato sartë mm -hmm. Pyhët e nëmër një Pyhët e nëmër një Pyhët e nëmër një The Monster risiel në bashkëpunim M&M dhe këtë zogë këngëtarë Si që kanë qua i tura ta që kanë nëzbuluar, mm -hmm. kanë erinën e Barbadosit <laughs> Ose... Nga barbatos, ja, kanerin nga Barbados kanë qenë. The Monster rris sel në bashkëpunim me Eminem me këtë Kanerin nga Barbados, pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. 2. Feel this moment. Mëjdashur është bashkëpunimi i vitit 2013, 13 midis këngëtares Cristina Aguilera dhe këtij Qeni Birçeni. <laughs> Feel this moment. Ës mm -hmm. bashkëpunimi midis Cristina Aguileras dhe këtij Qen Birscheni. Pyetja numer 3. <tër> Pyetja numer 3. <tre. tër> Pyetja numer 3. Scream and shout. Mhm. Mm e hodhën njëherë, edhe njëherë tjetër projektorin e dritës mbi Britney Spears, por ishte fal këtij kantautori. Mhm. Mm Scream and Shout holi edhe njëherë projektorin e vëmendjes mbi Britney Spears. Mishdash por ishte falë këtij kantautori. Kanta A do të pyetja numër 4? Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Let me go. Ciel Chiftin e fejuar nga Kanada, Chad Kroger me The Wise Rockera. Mhm. Mm Miss skater girl. Let me go, balada, let me go Sjell, shiftin e pe juar Chad Kroger Dhe këtë rockere kanadese Këtë skater girl Këtë e më baspan kjubin e mqesit 069 207 222 069 207 222 Ishte pop kuisit Ani e mimi me Chris Cab Liar, Liar but now Ora son 9:36 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëxjesit në Klube Femi 104 dhe në ekranin e Club mm -hmm. TV-s gjithashtu. Mirë se vini ardhur. Dua të di, uh, kemi fitues në lidhje me censurën? Po, kemi. Atë do japim? Jepimi. Jepi soni. Jepi zani. Nuk pri të djemi. A të rendi dhe me censurën mish dashu që ishte vesallum, Apo, më në me Saluma për ditën e sotme. E Jakov jeni emri fituesit? Ës Tariola me numër 227, Bravo. pasi ka thënë të sakrifikojmë. E sakt. Ës sakt, është thjesht një çështje Frimzimi në basë është i momentit, dhe më dhënë, ka një vjetë, një vjetë e të çatë që jemi të frimzumë vëto me kryu, mm -hmm. edhe bilezë, edhe kemi qenë të ka kaqëm edhe sakrifikojmë. Oke, okay. në regullë, e ka gjithur, dhe cëfer fiton? Qërë fiton? Një shport me produkte nga Electronic Line shkëlqyeshëm. Dekord. Okej. Okay. Mirë, uh, 9:36, po shkon 9:37 në këtë moment. E bën dashurinë me klubin e mëqesit, vallet e klubeve femne 104 edhe në ekranin e Club TV-s. ë uh, Doja para se të jap ty fjalën ieri mm -hmm. që të na tregosh edhe një herë ë uh, ndonjë gjë nga kto që ti qemton lart e poshtë nëpër internetin e rrjet. Gjatë <laughs> këtë oh, mm herë -hmm. ka të bëjë me modën. Oh, mm -hmm. vërtet me modën në në Brazil. Në Razu. Mm -hmm. Në Brazilian. <laughs> Çka këndon në Razu? <laughs> është shumë interesante duke kërkuar mbi këtë kompani, qëhet Cavalera mm -hmm. Gjithë mund të gjeni në përmjet të faqës tyre zyrtare Cavalera.com.br mm -hmm. Sepse, kjo qëfar e bënd të veçan të mua më tërhojshifë mundin është logoja e kse firme të njohur në Brazil është Shqiponia, dy krenare, që ne kemi në flamurin tonë kompëtar Ja, e ta kikojmë njërë da qikojmë në kur hava të faqës Mënda shofë është dhe aty? A, po, e panska në mm -hmm. qikë shq cilën pjesë po rastin e Shqiponjë. Jo, unë kam kam parë edhe tjetër këtë. Që është Shqiponja jo. Ajo është tamam Shqiponja, po. Është fix fare si ç'e kemi ne në flamurin tonë. Ne kanë alternuar pak pak fare me krahët për t'i dhënë atë formën ë, më shumë këso si konike. Megjithatë, me ëh, është është shqiponja, shitlar, por është është logoja e kësaj kompanie që quhet Cavalera. Ju jesiniz rroba? Shesim rroba për përgjithësisht, për të rinj, janë ze për vajzat dhe për djemt gjithashtu, mh, dhe quhet janë dhe të stilit streetwear, që ti mundi vesh në po, shëngjet shë, urban. Uh, Gjat gjithë ditës tonë kudo që mund të yesh. Po, ja kush dyqani, yeri që tash ikosh tamam and ç'shsesin. Po, atë po shikoj, sepse kanë edhe façën zërt Tare ku ti mund të uh, bësh për osit e tua Apo blerjet në përmjet internetit Čekaj një, një t-shirt Tua përshamë Por vërtet interesanta e si që logo i atyre Bazë është Apo përkon që ti jetë me shqipojnë Në dy krenare të uh, flamuriton e, Interesante Cavalera.com.br pik... pik... Që ose i e një kurioz Që ta shikoni vet Edhe Kjo mund të bëjt sotë Ndizit sotë ska shkollë edukacion. Ja, sigurisht, është një dyqan, një dyqan tipik kështu. ë uh, mm. Si pa themi si një Zara, si, si oh. një, si një gjë e tillë në Brazil, po. Mirë, uh, atëherë do të bëjmë përgjigje te pop quiz-it. Le Bard. Mm -hmm. Do të shikojmë se si kemi dalë e si keni dalë. Për të parë bëhet si gjithmonë një jeri. Sot kishim uh, një pop quiz më të dashur nga bashkpunimet muzikore të vitit 2013. Unë pyeta The Monster tash Rihiel në bashkpunim Eminem dhe këtë Rihanna. Rihanna. E saktë. Po, shumë e thjeshtë. Pyetja e, e, e, e dytë për ty Altina dhe kjo është <laughs> thjesht Feel This Moment është bashkpunimi i Christina Aguileras dhe këtij Chen Vilcheni. Pitbull Pitbull, pitbull ësat, Bravo, bravo Pyritja e tret për ty, Sony Will I Am uh, Apo jo Will I Am është për <laughs> shqyë Will Jus I Am është për shqyë Britney Spears <laughs> Neze, Britney Spears uh, Uri këthyja në qender të pëmendjes Me scream and shout Faljë këti Will I Am Will I Am it Po bravo <laughs> uh, Më faljë Sony Pyritja e katërt është për ty jeri edhe njër tjetër të të mm -hmm. Këtë shift I fejuar me këngën Let Me Go Ishin Chad Kroger dhe Evry Levine Evry Levine nga Kanadaja Exactement no, yes. mm -hmm. Kushti si ka gjetur të katër të aburgjishet? Kushti si ka gjetur? Rinaldi Rinaldi, bravo Ishin të fjeshtë akto? Um, me numër 4-98 dhe ka fituar check-up-in Një kontrol të plot në spitalin Amerikan Shkërqyushëm, bravo Rinaldi <clears throat> Ndërkohë rashnën dhe 20 minuta kemi laj me skicë më alkinin Nuk të falë, nuk të falë Çuni i mamit rritet dhe bëhet gango. Siç e thënë mami, Ermir Kapllani është lebetitur kur ka mbërritur në Fier pas 20 vjetë ndrymimi në Greqi dhe ka gjetur se çuni i mamit, Genci që dhe gjithë rinin të gjithë errinin me shpulla kur ishin të vegjël, është bërë një gangster i kërkuar ndërkombëtarisht. E dini se ka qenë këymo, si Çullac ishte i par i Fierit, një Boluc që të gjithë e thrisin Viçi. Viçi! Plus që ka qenë edhe shumë i trash, haivan fare. Na tregon Ermir Kapllani për Gencin e Tëmërsëm, i cili për vite shkontrollon trafikun e narkotikëve, armëve, refugjatëve dhe prostitucionit në shumë nivele. Epo kur u bë mafjos kryçelpsira i vogël që hante çakëdhëmia gjithë ditën, unë i ulja dhe brekët në rrugëti për çejf. Do shkoj ta diskreditoj, tregon më tej Ermir Kapllani, i cili pas intervistës me ne, vazhdoi të fliste për Gencin e Tëmërsëm me disa kalimtar të rastit. Ndërkohë sipas njoftimeve të fundit Ermir Kapllani, emigranti i ikyur nga Greqia është të zhdukur në orët e para të mëngjesit Pas një gjurë oh, yeah. oh. Palim diri daltin Mirë, palim diri daltin Athe ere, unë duaj që të Vashdoj kujtin tim me pijet Alkolike, mundemi mm -hmm. Në të fundit kishim patur Në lidhje me Vodka Vodka, Vodka, Vodka E tila është mm -hmm. pija që delin nga Drithrat apo patatja Fitua së është Marcelli Bravo. Dhe ka fituar një kurs të kart center Dhe nëmëri përfundon me 3-3-8 Ok, shkëllë qëshëm Bravo, Marcel, Bravo Marcel! <tër> Atere Kjo është Ose kjo është tituli I Një kënge nga grupi The Eagles mm -hmm. Apo I një filmi me Michelle Pfeiffer Kujtes, sepse Titulli ka pjen alkoholike Brenda, Brenda. është titulli e një filmi me Michelle Pfeiffer Apo titulli i një kënge shumë të njorë Ga grupi The Eagles 06.9.27.222 Durgoni mësajtë uaj e paruar e mërën për qëmës Në shrafjela, Cypress Hill kanë bërë gjithashtu një tip cover bashpunimi Me të njëtin titull Blatësarajs, një lies we all gone to die So krejtë të boli I said, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. I said, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you. James Arthur që u rikthye edhe një herë tjetër me këtë këngë miqdashur You Nobody Till Somebody Loves You. Jemi gjumin në MJZ në Radio FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë ishte kënga Tequila Sunrise, Black Sunrise. A ve filmi Tequila Sunrise, me Cela Fiana. Kjo është përgjigjja e saktë Tequila, gjithashtu konsiderohet, ëh. Kush e vjedhur? Erta me 117 përfundon numri dhe ka fituar dy bileta për në kinema. Oh, bravo, bravo, shum. bravo. Mm. Mirë. Shkëlqyeshëm. Mm. Ehm. Uh, mm, kam një histori që dua ta ndaj me ju vetëm tani në fund. Ëh. Mm -hmm. Te programin, në fakt e kam e kam ruajtur për tikish, uh, për këtë moment. moment, po. Për këtë moment edhe ka të bëjë me tre burra, të cilët shkojnë në ferr. Oh. Uh. Po. Dhe Sh... Nos, do të vini burrat, e zotëri shumë i veshur mirë, etj, etj, etj, etj. Jam Satan tha, i thaj, mirë se keni ardhur. Qsaçi të drej kështu të urojësh mbrapa. I veshur sik. Mirë gjumë, po ikni gjumë. E thaj, oh, jam jam civilizuar këtu, nuk ka probleme fare thaj. Ju lutem shumë, mejani. Ta do të tregoj pak se si funksionon këtu mm -hmm. tek ne. Okej, okay, thaj. Në fillim fare thaj, do të keni mundsinë që secili prej jush të zgjelli dhomën e tij. Dhe kjo është dhoma ku ju kaloni një kod gjata. Fillimisht janë 10 vjet, vjet në këtë dorë. Ëh, oh. kështu që duhet mendojeni mirë ta gjetni një dhomë që përshtatet me gustot, hobin që mund të keni juve. Mm -hmm. Shumë logjik ky zotëria Satan, shumë. Dhe i mm -hmm. pari tha këtu tha është një burrë që ka shumë qefarin, edhe është njëri që notonte në art, ishin plota monedha kështu. No? Ajo është shumë i qertë, kjo bë notonte për çevin noton e vet. Ta një tita i pari, jepi, zhjith dhomën tënde Uuuu, uh, tha diqo, tha, unë duha një dhomë, mm -hmm. plot në gratë bukura Tha duha femra tha, shumë femra Sa më shumë femra tha ishme I sigur di tha ky, po po po, po i tha ky mm -hmm. Edhe u hap një dhomë, hap një dhomë, plot një brunën, bionën dhe të gjdolloj, gotë sa shumë të bukra Gjitha lakur i që fare, uh -huh. ky oh, oh, ndërko, yeah. po hishte ato rubat e ti ak shumë Be gati për të futur I tha dhjetë vjeti tha, dhjetë vjeti nuk do të darë, shkë i parasusht të dhe përnë që fse Jo s'ka problem fare, e një ta përqafuar satani në fund fare E dhe o fund të ati brëndam dhulli dhe derën, i ku i pari I dyti ishte një trasha lush pak, ku i shkurëtër mm -hmm. Adi gjotha mu më, më përqen shumë të ha, tha me të ndrejtë në zoti satan um, Dua një dhomë tha me gjithë specialitetet e botës që të ulem unë atje edhe të ha Ba tjeden i tha kujte, pa bo haf një der tjeden, nga tavanet vareshin çu kremviçë salcishë, oh, pastaj poshtë kishe çka kekra ishin e pa isur me një dhomë, e kupton, mm -hmm. pjeki aty furra, gjitha gjërat më të mira të botës, e aroma ishte shon mirë. Faleminderit shumë që e dëgjova. Shtrak, shtrak dy herë që e mbylli derën nga brenda. Hiku dhe ky. As këtu nuk do t'i le të jot për 10 vjet. Uhum. Mm -hmm. I treve ishte një çun, çun i ri. Mm -hmm. Edi tha çuno tha. Të çton do. Plago më po e don plop me bar. Që <laughs> sa i thon plot më parë, unë më neta kështu ta spata, janë 10 vjet lan, nuk nuk ka problem fare. Po ja këtu. Unë jam Satani, unë sigurisht kam mbar. Mhm. Mm dhe hapë dera, është një magazin në fakt, e mbushur plot me thas me mariuan të presuar. Gjithçka janë kapur nga aksionet e ndryshme të policisë, si ishin mbledhur atje. Tam. Dhe ky që futet brenda, pa pa mbyllë derën, 10 vjet kalojnë, sigurisht. Mhm. Mm dhe Satani që vjen para poshtë atje tek burri i par, Ani, aty, kuj kishe bërë kalamaj me ata, ishin bërë një 7-10 kalamaj Mej madhi ishte nëndë vjeç, ca qanin, ca bërë një kshu, kak gjitha ndej, ato grad, gjitha tirituara me njëra tjetër Edhe havi, dhe janë, sëtan, të luke Më ndi, papi, janë bjulli prap, dhe janë, edhe tasik shumë Shkon të kjitë dyti, aty, vin dhe ere këtë ishe prishura, i ushqimi ishe bërë, ky ishe nuk le vise do të fare nga, nga shëndeti i madhë Fodoh, so të lukënë <laughs> I tha këti tretit edhe, pasaj, janë byllit dhe këti, ja, më shkonë tek, tek i tretin mm -hmm. E hapë drenën, kur ky, me njerë dhe lë <laughs> vrru A ke me nesma, por <laughs> <laughs> A ke me nesma, la A ke me nesma, la Ele, que já, que já dread todas, todas, isso não é muito. Cigarro, cigarro, cigarro, cigarro é pafundo, dia sem desses. Né isso. Aí, Gimã? Igo. Igo. OK. <laughs> kemi në i fituas për të dënë akoma? Jo, okay. i dëmë të gjitë Oke, i kemi dënë që të gjitë Mi shtashur në nëntë e 56 minuta në këto omente Ju ishit me klubin e mqesit në klab FM në 104 Orgesa za emi do të vi me Music Box në bas pak Por më par do të jenë lajmet Por më par se lajmet Do të jetë Gorgon, Gorgon City Veja Sminu Ciao!